Get to the Hej och välkommen till Filmpod 72. Tjena Gustav. Hej du Per. Och tjena Markus. Tjena, tjena. Marcus Stofnell, du har varit med förut. Ja, då. har jag. Vi kom fram till att det var, ja, eller jag tror i alla fall att det var ungefär i oktober 2015, så det är ett tag sedan nu. Ja, och det känns det kändes som att det var länge sedan, men det känns inte som att det var så länge sedan, kan man väl säga. Nej, det... Precis. <laughs> Tilling går fort. Tilling går väldigt fort, ja. Men ja, mm. det var väldigt trevligt sist. Så jag hoppas vi ska ha lika trevligt den här gången. Ja, så Absolut. vi börjar med att gå igenom lite vad som... Förra gången, då hade du en film på gång. Mm. Som hette Inbrottet. Mm. Som, ja, hur var det nu? Skulle den visas på bio då... Det, det det. den gick upp på bio den hade, bio, den, hade den kommersiella biopremiären den hade gått på festivaler i ett år ungefär på mm, i utomlands mm, och sådär, men sen gick den upp liksom, um, och började säljas började, kan man säga um, i, i februari 5 februari gick den upp på bio och sen så gick den i Stockholm Malmö, Lund och sen så även en vecka senare gick den i Kanada, gick den upp i Kanada också så mm, att jag Jag var, var först och åkte runt på de olika biograferna i teatrarna, biograferna i, i, i Sverige och sen åkte jag över till Kanada och var på premiären där. Um, mm. Och ja, väldigt spännande, väldigt, väldigt spännande. Väldigt kul också att se skillnaden mellan hur um, folk reagerar på filmen i, i, i både i Europa, vi har vatten med ganska många i många olika städer, många olika länder i Europa men, och sen så mycket i USA så att, Det är en väldig skillnad på hur man ser på filmen på många olika sätt och av många olika anledningar. Så det, det, ja, det har varit väldigt, väldigt intressant. Ja, det kan jag förstå. Verkligen. Så, eh, ja, har det mynnat ut i någonting ytterligare här sen, eller? Du pratade ju, hintade jag om någonting förra gången vet jag, som involverar Florida. Jag vet inte om det... Är... Jo, det är, väl, det är väl fortfarande, eller det är väl, det är fortfarande så. Um, sen som det exakt blir Florida, eller vad det blir, det, det är en det det det jag ska till Florida första mars ska jag mm. nu mm. i år och det finns ett det är en film som börjar som utspelar sig och börjar i en amerikansk stad helt enkelt och sen så förflyttar man sig därifrån och det, det mm. då är det då är det att det var tanken från vi kom in på en festival i Florida som, som, där, de väldigt, där vi, vann ett pri, vi vann vi vann den festivalen och så då fick vi väldigt mycket hjälp från folk runt omkring Um, men sen gick mm. den vidare och så vann den lite festivaler På andra ställen och Så, så, så det, finns, um, det finns många sätt att göra det på det var, Florida var liksom det som Öppnades upp först om man säger så Och sen så har Fler pusselbitar fallit på plats det, det, Allting är egentligen i, I Nordamerika handlar om, om Tax credits Alltså var man, får, var man får tillbaks Mest pengar för att spela in um, mm -hmm, okay. Så det är, inte, det är inte Helt Hade jag fått bestämma så hade jag vet jag var jag skulle vilja spela in det. Men, men det är liksom. Det är, fler, det är fler än jag som bestämmer det här. utan det är, det är väldigt många människor inblandade som vill tycka och tänka, och det handlar om pengar ibland, och ibland handlar det om, om konstnärligt uttryck. Och, ja, det, det, är mycket, det, det är många ingredienser hela tiden. Som är väldigt, det är väldigt spännande och är väldigt annorlunda från att jobba i Sverige. Men, men det, det, um, ja, det Det är andra utmaningar om man säger så. Det måste vara extremt svårt för en rekursör att få, se, få igenom sin egen vision, eller? När det är så många viljor hela tiden överallt, ja, eller från alltså, alla håll. Ja, fast grejen är så här att många de är så himla duktiga på film. Um, mm. så, så det är ju ett lag, det är en lagsport på något sätt. Man kan väl välja att se det då som att, att folk jobbar mot den eller jobbar med den. De flesta, alltså, Alla har ju sin... Alla har ju sin anledning till varför de vill att vissa saker ska vara på ett sätt. Men, men mm. det, det är ändå en, det, det är en lagsport. Och det, det, det, um, jag har egentligen inga problem med det. Jag, tror att det, det, det um, jag kan förstå att man har det om man verkligen så här... Jag kan förstå att man har det om man är, För att i Sverige så är det väldigt mycket mer så att det är regissören som i stort sett bestämmer hela vägen igenom. Framförallt när det kommer till film. Det är lite annorlunda när det gäller tv. Men, men här... Um, eller tv-drama då... Um, men det, för mig så är det så att det här är så, här är så duktiga människor, de är, de är så fantastiskt alltså belevrade inom film och de kan så väldigt mycket inom film så det, det, det är liksom ingenting som skälper det är enstan bara hjälper projektet eller hjälper bara projektet egentligen um, mm, mm. Så det var fint sagt det var ju, stämde ju Riktigt bra. Tror jag. Ja, det tror vi, ja. var är ja. jag, jag, jag som hittar på här. Så, så när jag frågar om äh. de är så <laughs> fan, nej, nej, nej. Man får ju ta guldkornen från alla personer om man säger. Ja, eller hur? Mm. Nej, men det är väl det, är väl ja. det som är det, är ju det som är någonstans är regissörens jobb också. Att försöka få alla till att vara så bra som så bara, bara möjligt. Och liksom... Um, det är väl det är ju det som är ens uppgift. Och ja... Uh, uh, Ibland som en liten fotbollsdomare som kanske inte ska göra sig synas för mycket, men se till så att allting går åt rätt håll och allting flyter på. Så att... ja, vilka bra liknelser du har. Nej, äh, det de känns jag väldigt de så här, väldigt djupt här nu helt plötsligt. <laughs> <laughs> jag tycker de är jättebra. Men eh, hur mycket kan du säga om det här projektet då? Är det mycket hyrshys? Eller... Amerika... Jag kan egentligen inte säga så mycket om det amerikanska projektet. Det är, det är, färdig, det är färdigskrivet. Vi har skrivit en tredje, tredje, tredje draft på det, alltså tre mm varianter av det och det är eh, där borta och det, det stöts och det blöts och det folk diskuterar och tänker och funderar och liksom, eh, det som är bra det är att det är inte en jättedyr film som ska göras så det är liksom inte eh, det är inte jättemycket pengar det handlar om för deras del eh, det är väl en normal mm. svensk budget liksom eh, och det är, det är en helt annan marknad vi hade, ju, vi hade ju på premiären i Kanada så hade vi ju mer Första dagen vi visades på bio i USA så hade vi ju mer folk än vad vi hade under hela perioden vi visades på bio i Sverige. Och det är för mm. att det finns så, eller för kallar USA, men det är för att det finns så mycket mer folk. Liksom. Det är ju det är väldigt mycket folk som bor där. Och de är, det är en väldigt, väldigt stark filmkultur där också. Man går, man går på bio och man ser, man ser all möjlig film. Vi, vi, får, vi får ju hit själva filmen som är. Stora Hollywood-filmen. Men det finns en sån extremt levande. Indie marknad där som är jättespännande. Um, som. Nu glömde jag vad frågan var. Nu börjar prata om en massa andra grejer. Men ja. Uh, um, jo. Att, att, uh, det, jag kan ju inte säga så mycket om det amerikanska projektet. Det, det är väl att det, okay. vi, vi är klara med tredje utkastet. Uh, och det läser de där borta. Och så får man se. Vad den feedbacken blir. Och det, det blir väl antingen positivt eller så blir det omskrivningar och så får vi se vad det, vad det leder till men, men ja, än så länge så har allting varit bra både omskrivningar och, och ja, feedback och allting som har kommit därifrån liksom. så det, det, det, ja, det är väl så man kan säga men sen har vi gott. på med ett svenskt projekt också som är väldigt, väldigt spännande mm -hmm. vi uh, håller på med en bokrättighet det är Den eviga eldens magi heter, heter boken det är uh, Patrick Bergström som har skrivit den uh, och han har sk det är en bok som är, har skrivit för 9-11 till 9-12 tror jag det uh, en serie fem böcker som är uh, en barnbok eller ungdomsbok som är en fantasy mm -hmm. fantasy uh, fantasy man säga, en blandning mellan Harry Potter och Sagan om ringen kan man väl säga i stort sett, något i stil med det ja, nå någonting sånt där Som vi håller på att utveckla just nu. Från bok till, till manus. Och det är med... Häftigt. Ja, det är väldigt roligt. Vi jobbar med två stycken fantastiska manusfattare Sofia Forsman och Ida Kjellin. Som, är, som skrev Bamse-filmen. Som till psykologi. Ja, just det. Det visste jag faktiskt. Ja, det är jätte jättekul att jobba med dem. De är häftiga och de är sjukt duktiga såklart. Och det, det, men det är, väldigt, ja, det är väldigt, väldigt roligt. Det är första gången som jag jobbar med... Um, ja, de, de två skrev Bamsi ihop va. De två skrev Bamsi ihop jag precis till ja, precis. Uh, SF och Sluggefilm. film. Uh, och mm. jag jag såg egentligen att jag såg vi, vi fick bokrättigheten innan och sen så såg jag ett utdrag och därifrån och bara va så här det här är ju så bra liksom. Det, här är, det här är så fint och de är ju, ja, mm. de, har, de skriver magi på, på, på pappret liksom så att det det de, det känns verkligen väldigt det känns väldigt roligt så det Är, vi håller på att jobba med det och det är väl, så får vi se vilket som kommer först, det är jättesvårt att säga men, men det, är, det, är, det är de två vi håller på med och sen så finns det en tv-serie som vi håller på i utveckling med men, men det är egentligen de två som är de som ligger närmast i att gå i produktion, om man säger så Ja, det låter ju kul som helst Ja, det låter väldigt spännande faktiskt Hur, hur funkar det med betalning och sånt? Um... Får du månadslön eller får du typ leva på din, dina andra pengar om man säger? Det är, alltså, nu har ju jag ett eget produktionsbolag så vi har ju, alltså, vi kommer ju att producera, um, vi kommer vara med och producera de här. Så att det är ju som att driva ett eget företag liksom. Du får se till att hitta finansiering för att utveckla och sen efter det så får du ju se till att ta din lön. Men, men det är ju, nu har vi ju haft lite, det kommer in lite pengar från inbrottet och så kommer det in lite liksom, det kommer in pengar... Det, det, det ligger hela tiden efter kan man säga. Man gör ett projekt och sen kommer de pengarna in för det. Och så försöker man använda de pengarna för att göra nästa projekt. Det ja. ja just det. Och ja. sen så, då så mm, just det. Ja. det är väl så som. som um, sen är det ju inte alla som gör som jag. Att man både producerar och, och eh, regisserar. Um, men, och det är ju inte tanken att jag ska göra det hela, hela, hela tiden heller. Utan det, är ju, det har ju blivit så. Liksom. Men första filmen var ju verkligen så. att där, där, var ju, där fanns ju inga pengar. Där hade vi inga pengar överhuvudtaget. Så att, Då fick vi bara se till att göra den och då gjorde jag i stort sett alla uppgifterna av min fru. Hon var i huvudroll och hon producerade så att alla hade ju väldigt många uppgifter medans nu ska man försöka hålla nere det för att också hålla uppe kvaliteten. Um, och det um, ja, men, men jag är väldigt förtjust i både producera och, och regissera så att jag vill gärna både driva företaget och regissera. Mm, ja det märks att du var mm. det är mycket kärlek i filmen om man säger det. Mm. Ja, det är ju min... Alltså, är ja, men det är ju... Jag, jag är ju född. Jag spelar tennis och kollar på film. Liksom. Det var det jag gjorde det var när jag var liten. Så jag var ju liksom... Jag är så lyckligt lottad. Så det är, jag kommer ihåg en journalist som frågar mig inför, inför biopremiären. Hon bara... Jag har, aldrig, jag har aldrig pratat med en regissör som låter så exalterad över att ha en biopremiär. Jag bara... Men vadå? Folk köper ju biljetter för att se en film som jag har så här hittat på. Det är ju helt fantastiskt. Ja, vad alltså det är så här... Det, Jag vet verkligen hur lyckligt lottad jag är som får lov att, att jobba och försöka livna mig i den här branschen. Vilket det är oftast <laughs> det är att försöka faktiskt. Men, men ja, det, är, det är bara kärlek faktiskt till den här branschen. Som kan vara tuff men som är väldigt rolig. Jag såg det att inbrottet ska visas på Göteborgs filmfestival om några veckor här. Mm. I någon kategori som heter In retrospekt. Mm. De visar alla, det? De visar alla filmer som har uh, gått... Alla, alla filmer som var... Uh, vad heter det? Jag um, ah, mina ord. Alla filmer som hade möjligheten att bli nominerade till guldbaggen. Så de visar mm -hmm, alla... Okay. Um, så de har liksom ett... Jag visste inte att de hade det här. Jag fick reda på det nu innan inför guldbaggen att det fanns. Så det var ja. väldigt kul. Um, så det blir nog sista sista biovisningen av den i alla fall tror jag, det, det finns ingenting annat planerat eh, längre fram sådär eh, än den så att det Men blev... Inbrottet var inte nominerad, den var med på någon slags shortlist då eller? Nej, alltså den, den, den kunde ha blivit nominerad, det var, den, den var ju med mm. bland de filmerna som där man måste nu upp till vissa kriterier för att komma med och ah, kunna okay. bli nominerad mm. eh, så, att, nej, så den blev inte nominerad tyvärr, eh, vilket var, jag var ganska Det, det, det var fantastiskt att få lov att, för vi får lov att gå dit, hela teamet kommer att vara där, så vi kommer att vara där hela gänget, det är på måndag. Så det, fotografen kommer att vara där, och sen inte scenografen, hade vi hade ingen förlåt, men fotografen och B-fotot och alla elassar och allting kommer att gå dit. Och så kommer vi liksom få lov att fira vår film, att vi har liksom tagit den från... En liten lada i Skåne till, till biopremiär i USA och Sverige. Det är, det är så på, sjukt häftigt. Ja, ja, det är häftigt. Det är, ja, När man säger det så så blir det liksom så här hur gick det, hur gick det till? Alltså hur klarar vi det liksom? <laughs> um, men, ja. Nej, det ju... Ja. Ja. ja, vi ska ha en liten live-podd på, på söndagen den femte där. Ska vi köra anställningsintervjun eller? Det gör vi. Anställningsintervjun? Det här är en liten ny grej som vi... Eller ny, nu är det inte så ny länge men eh, om du skulle kunna tänka på en eh, filmkaraktär, eller tv-karaktär och så ska du låtsas att du är den här personen medan Per intervjuar dig för ett jobb. Och så får vi ut vem du är sen i slutet. Okej. Okay. Oj. Mm. Mm. Då ska man inte ta något som är för enkel och man ska inte ta någon som är så Nej, här hysteriskt svårt heller. Um. Har du något bra jobb här? Ja, ett jättebra jobb tror jag. Ja, vad bra. bra. Vet du vad, vi tar de standardfrågorna igen först. Ja, det skulle du kunna göra. Gör så det, får du tänka på en karaktär. Lite där. Det, det, är en, det var ju faktiskt en väldigt rolig lek. <laughs> Den kom av en slump, faktiskt. Ja, mm. roligt. Ja, okej, okay, ja. <laughs> Vilken är din favoritfilm? Och varför? Just nu så ja. är, är min mm. favoritfilm <laughs> Sutropolis. Vad mm -hmm. kul. Ja, det är... Nu mm. jobbar jag ju väldigt mycket med... De, de projekt jag håller på med är ju för... Det är, ju, det är ju familj eller det är för, för en yngre publik. Så det har ju blivit att har ha råkat bli det. Men, men om jag hade fått svara innan så hade jag nog sagt ET eller något sånt där. Men det är ändå lite samma liksom. Men, men just nu så det är det nog den, den, en av de bättre filmerna. Den eller Djungelboken. Det blir väldigt mycket djur. Men, men Djungelboken mm. eller, eller Zootropolis. tror jag. Mm. Ja. Mm, mm. Favoritmat? Sushi. Skols 42. När vaknar du idag? O oh, 5:30. Åh oh, herregud. Ja, jag har en liten en liten dotter som oh, börjar prata lite. Hur dödar man? Oj oh, Hur dödar man en zombie? Oh, man man skjuter den i hjärtat. Oh, lite upp, ja, lite längre upp va. huvudet. lite längre upp från att Man skjuter den. In. Nej, fan. Ja. ja. ja. <laughs> det blir inga zombiefilmer för, för, för dig framöver. Nej, vad heter den zombie? Vad heter den här land, det är Ju fantastiskt roligt. Men du skjuter de inte i mm. hjärtat. Nej, ja, det. det är ju inte en vampyr. Och jag tänker helt fel. Ja, mm. ah, då skjut. Ja, nu är jag på att spoila Vadå? Jag håller på att spoila zombieland. Nej, just det. Då ja, skjuter de in i hjärtat, men inte en vampyr, inte en zombie. Mm -hmm, jag, kommer nej, det är jag kommer ihåg den fantastiska inledningen när han ska så här han går igenom hela guiden för att man ska överleva den är ju briljant Ja, det är den, mm. det är riktigt schysst Hur tar du mycket så här nu blir det knasigt, lånar du mycket från andra filmer? Äh, Inspiration heter det till och med äh, det, uff, Jag vet inte det är väl alltid så där en grej som man funderar på själv, så där. Är, det, är det var kommer idén ifrån liksom um, jag tror, alltså jag, att jag vet för jag vet inte, det är inte, inte någonting som är direkt så här skulle säga, att det där ehm um... Omedvetet, kanske, ja, man det, omedvetet kanske man gör det men jag tror inte att det finns någonting som är är, alltså det, det nej jag... Jag, jag tyckte ju att inbrottet var kändes lite inspirerad av um, Funny Games Ja, jag vet, och det egentligen så var det, och det, det har ju många det har faktiskt flera sagt, och det mm -hmm. det är egentligen, ehm um... Det var egentligen för att jag använde Funny Games som eh, scenografi. Mm. Scenografin för liksom själva huset skulle vara som Funny Games. så ja. det var egentligen som jag hade bara sagt. Så att det fanns egentligen ingenting. Fanns egentligen ingenting. Jag, jag vet det är flera som har sagt det. och det var, det var Men det är någon som har sagt någonting annat som jag inte kommer ihåg nu. Som också var så här. Där jag bara, aha, okej. Okay. Ja, det låter ju spännande. Men jag har ju sett alla de här filmerna. Liksom. Så att det, det är klart att det finns någonstans någonstans i bakgrunden. Det bygger väl på samma liksom det här krypandet att försöka liksom komma under, under skinnet mm. på en. Så att det, det, jag kan absolut se det, men det var ingenting som jag tänkte på. Jo, det var någon som sa att, att den påminner om Macbeth. Att den om... Eh, Macbeth? Ja, och det Aha. har jag liksom så här, jag bara, okej, okay, jag har ingen... Det fanns liksom ingen tanke på det överhuvudtaget. Jag har ju läst väldigt mycket. Jag är väldigt, väldigt intresserad av kärser, framförallt Shakespeare, så att, Så det är klart att jag har läst hans pjäser. Jag kan, jag kan ju dem väldigt bra. Men, men det, det fanns liksom ingen sån... Det fanns liksom inget... Jag försökte liksom inte ja, göra någonting som att så här hinta åt. Så man visar som Tarantino gör väldigt mycket. Han, han gör ju väldigt mycket tillbaka till där han liksom hyllar en genre eller hyllar en annan film i sina filmer. Så det fanns inte mm. det. Men, men, men jag tror att man, man, har ju, man är så exponerad av film hela tiden. Jag är det. Jag tittar ju enormt mycket på film. För det är mitt stora mm. intresse så det, det, det finns nog med överlag men det är också sen, samtidigt det man hela tiden, det jag hela tiden så här. fan är det här någonting, har jag snott det här eller är det här liksom min idé? Ja oh, det... det måste bli jättejobbigt. <laughs> <laughs> ja, fast jag, ja. Inbrottet, inbrottet tyckte jag var en helt unik film om man säger mm. Ja, Den kändes inte tagen någonstans som man... Tvår. Nej, tack. Det är ju jätte... det, är, det, är, det, är det man vill höra. så Det är ju det, är för... det, det som är det jag vill höra i alla fall. Um, men ja, Nej, jag vet inte. Det, det, det... Jag hoppas ju det. Man, det. Det hoppas man väl. Men det var en kompis som mig som sa att man tittar på, titta på karaktären Peter Pan och sen kolla på, på karaktären Link i Zelda. Det är ju samma mm. karaktär. Det är samma karaktär. Ja, och det är sådär liksom. Det, och det, det spelar ju ingen roll. För att det, är sådär, det, är helt, det är helt olika historier. Han kan inte flyga. Mm. Liksom, utan han, han har en helt annan roll. Han ska liksom, men, men, men, men de är ju klädda. Exakt likadant. Alltså, det, det, um, så att jag, jag, tror att, jag tror att det förekommer väldigt mycket. Men jag undrar hur mycket det är jag man inte ja, vet ja nej, men faktiskt, mm. jag kan inte tänka mig att de som gjorde sällan bara så här, vi har en skitbra idé men vi måste stjäla Peter Pan så, <laughs> nej. Det, liksom, det, det känns jättekonstigt att man um, eller det kanske de gjorde det är kanske jag som är för god trogen men, men, men um, jag vet inte det är väl popkulturen finns ju överallt omkring oss jag tror att den, den påverkar oss mer än vad vi tror men man hopp, eller jag hoppas ju kunna göra någonting som, som, där man får uppleva ett litet, ett litet äventyr på en och en halv timme och få gå därifrån med någonting som inte man har sett innan. Liksom. Inte för den ja, skulle man försöka mm. vara, alltså, vara helt så här barnbrytande och ny, utan bara berätta historier som är, som är mänskliga, förhoppningsvis. Um, och det, det är väl... Uh, ja. ja. Det blir så långa svar. Det blir så <laughs> det, det är ju jätteroligt. Har du, har du nyn tänka på någon karaktär under tiden här nu? Vad sa du? Ah just det. <laughs> ah, det här var ju jättesvårt Jag får så här prestationsångest. Jag har så jobbat som skådespelare innan så jag måste ju så göra det här bra känner jag. Uh, <laughs> men uh... jag läser det Jag googlar lite nu om Zelda och Peter Pan. Och det jo, står det. att Legenden om Zelda är inspirerad av Peter Pan. Den är det, okej. Okay. Mm, ja. Ja. Ja, då var jag inte helt långt därifrån. <laughs> Men, nej. nej. För jag, Men. jag blev lite så här, i Zelda 2 så slåss han ju mot sin egen skugga Link. Gör ja, han det? Ja, det, det. Ja, Och det gör ja, väl Peter Pan, Pan också? Ja, han ja. ser ju fast mm. den i sin, sina fötter, han, ja, han jagar ja. ju den. Um, mm. Ja, nej, det är, väl, det är väl så det är. Jag måste bara komma på någon, någon karaktär. Det här ställde mig <laughs> helt. Um... Det, det är så gött för dig För du är lite självgående. Ja. <laughs> <laughs> på, på ett bra sätt. Men det, det, det det, det, det så, vi hade, så här, vi hade så mediaträning när jag gick i skolan. Um, och det, det var det första som de sa till mig. så här, Du pratar alldeles för mycket. Jag bara, men vadå? Då har du en massa grejer att använda. De bara, nej det inte. Ja. Du måste styra budskapet, styra budskapet. Jag bara, ja men. <laughs> <Så> <laughs> ja. Ja, det, det är väl det är väl så Jag tycker om att berätta historier Det är väl det som är grejen mm. Ja, Det är <laughs> okay. lysande Vad sa du? Det är lysande, det är perfekt Men det här var väldigt svårt Nu ska, vi se. Jag, ska, nu ska jag bara, bara ta om. Um... Du får inte säga högt Nej, nej, jag... nej precis, jag ska bara försöka mm. bestämma mig. Uh... <laughs> Oj Jag har ingen <laughs> aning Shit, så. fan Sverige också, det är också väldigt bra. Framförallt att man har barn som de hör det här. Bara, Pappa, du Sverige? Ja, jong. <laughs> um. mm. <laughs> Päcklipp lite... ner detta, det är lugnt ut. Vad så det är ja, ja, det? Päcklipp ner detta, sen så går jag till. Det är bra. Jag ska bara inte hålla er och vakna hela natten för att jag får för, för så här. Um. Ja, det är ju svårt när man får en sån fråga så här direkt. Liksom. Jag vet inte, jag, jag, man måste göra det hyfsat bra också. Det är det som är grejen om det inte blir. <laughs> <laughs> <laughs> um. Så vi tar Björns lyssnarfrågor eller? Mm. Det kan vi L göra den tiden. Mm. Björns <laughs> lyssnarfrågor. <laughs> uh, då har vi... Vad var frågan? Det var... Björns lyssnarfrågan. Vilken mm. film har du sett flest antal gånger? Och hur många gånger? Det här måste mm. ju vara uh, lyssnare. Vet du Jag vet inte, men det var många svar i alla fall. Uh. Uh, ska jag dra igenom dem då? Gör det. Då har vi Johan Weylander som svarar. "Hajen, Capricorn One, Runaway Train... Eller man lever bara två gånger. Cirka 15-20 gånger. Oj. Eh, Tom Gruner, Starship Troopers ligger nog på toppen tillsammans med Aliens. Skulle nog kunna tippa på 40-50 gånger var det där. Lyssna på sina styrkorset. Jag har gjort det, ja. ja. Mm. Eh, Lucas Astelund svarar. Hmm, svårt att säga, men jag skulle chansa på Rocky 4 typ 50 gånger. Hade den inspelad och tittade på den väldigt frekvent under en period av mitt liv. Men det skulle lika gärna kunna vara Goonies, Snuten Hollywood, Terminator 2 eller First Blood. Oof, bra film. Tack för, tack för det ni gör. Sen har han skrivit Binärbäst, Jag tror han menar nerbest, <laughs> eller <är> Jag <laughs> vet inte. Ja. Eh, Anders Eriksson. Robocop, Blues Brothers och för några, dollar, för några få dollar mer är min topp tre. Minst 20-25 gånger styck. Jonas Jönqvist. Ljung Disneys tecknade Robin Hood så den, så sjukt många gånger när jag var liten. Gustav Nyblom. Scarface och Transformers, där från 86, har rullat extremt mycket hos mig. Vet inte många gånger, men Transformers såg man nästan dagligen som liten. Karl-Alfred Hägg. Var helt förälskad i Terminator 2 när jag var yngre. Har nog sett filmen mellan 25-30 gånger. Stay Alive såg jag också massor av gånger under den tidiga tonåren. Skräck och tv-spel var en perfekt kombo då. Hej, jag kallar Mm. Eh, Oscar Funes Galindo eh, The Dark Knight och Batman Begins har gått varmt hos mig Innan låg Batman Returns Jag gillar nog Batman tror jag Han har Batman som profilbild också Just det eh, Peter Eriksson gillar Connor. Nej gissar Connor. Jag köpte den när den släpptes på VHS Plus att den har gått på TV4 en halv miljard gånger <laughs> eh, Magnus Verking Örnästet har jag, har jag sett väldigt många gånger Peter Englund, Full Metal Jacket eller Forrest Gump. Båda runt 20 gånger. Jag tror väl att Peter Eriksson vann den här va? Han har sett Conair en halv miljard gånger. <hör> jag har gjorde den. Men hur kan man... Ja, oh, oh, nej. Okej, ja, nej. Okay, yeah, nej. <hör> <hör> jag har funderat på Conair, den är ju väldigt den är underhållande. Men hur kan man se den så många gånger? Men ja, det, det jo, man. jo, men tänkte jag att man är... Jag uh, vet inte hur gammal han var när den släpptes. Men om man är runt 15 eller någonting och köper den på US, då... Nej, jag tror jag den Kan gå varm jag, jag hade ju ensam hemma ett Det är ju den som jag har sett flest gånger mm. tror jag. Den har ju gått liksom Ja Men det, alltså de, ja, precis Den som har gått mest även någon man hade på VHS Inspelade när man var liten ja, jag för jag för Man kunde ju ja, se dem många gånger som helst ja. Det det ingen roll liksom. Det var, det var liksom, ja. Man kunde förstås börja se den efter man var klar Med den liksom. Bara för att, mm. ja. Precis Och då tror jag nog kanske Snuten är Hollywood eller något för mig sen, mm. så hade ju, sen hade ju min bror Han spelade ju in Kalankas jul. Jag kollar Då får man kolla på varje dag ett helt år. <laughs> så där kanske också ligger bra till. Det gör det nog. Den är ju hemsk. Den är, den är ju egentligen <laughs> ja. bra, men den är ju så här. Man har ju sett den så många jag, gånger nu så det är bara ja. jag kan inte kolla på den längre. Fast den får ett uppsving när man får barn för det är någonting som blir så här innan man hade barn så är det så här då då spelar inte så stor roll då, då tycker man det var ganska tråkigt mm. men, men när jag fick barn så var så här ja, men Fan, det här med Kalle var ju ganska bra. <laughs> så... mm. Mm. Man får leva om lite där med att Ja, lite. Ja, så är det ju, precis. Mm. Jag har faktiskt kommit på vem jag ska vara nu, av alla, av alla möjliga. Perfekt, för jag har läst alla svar. Får ja, du Så det? Ja, aha, mm. jag tror det. Har ja, du kollat har på båda ställena? Nej, eller båda ställena. Ja, han pratar något om det, Björn. Ja, jag vet inte. Jag hittar bara ett ställe. Vi kollar sen i sådana fall. Ja, det gör vi. I, vi... vi kör nu, när... nu har jag kommit på en, kör vi. Ja. <laughs> Tänkte dig nu att du söker jobb som körskollärare mm. Varför har du sökt detta jobb? För det är min passion Ge en kort beskrivning av ditt cv Jag har, förlåt nu måste jag ställa en fråga här som ja, är utanför. Får jag lov, för att han har ju ett jobb i filmen Får jag lov att använda, för jag lov att lägga över det till att vara körskollärare Du ska svara som han så att vi kan lista ut hur man jag är. Fattar. Mm. Eh, jag fattar. Senast jobbade jag i Skåne och då jobbar jag i, på den största trafikskolan där nere och har bara fått haft elever som har eh, fått, eh, fått körkort på första uppkörningen. Jag har aldrig misslyckats med en elev. Alla eleverna har klarat teorin på första. Alla eleverna har klarat eh, uppkörningen på första gången. Mm. Mm. Vad skulle du vilja se dig själv om fem år? Eh, Jag skulle bara ha den bästa körskoläraren i hela Sverige. En svensk i alla fall som vi är rätt självsäker av säger. Mm, Nej vänta för att han är inte svensk. Nu är han egentligen amerikan. Men, men han okay. är... <laughs> Okej. <Okay. Ja. laughs> mm. um, Fortsätt. Vilka är dina styrkor? Jag har enorm disciplin. Jag är aldrig sen. Jag missar aldrig ett möte. Och jag ser till så att alla mina elever ger 100%... Under hela körlektionen, annars blir det hårda bestraffningar. Framförallt om de, om de skulle missa någonting så får de springa ett varv. Kan det hända så mm. att du har militärisk bakgrund? Nej. Nej? Mm. Ja, nu kanske jag vet. Men ja, vilka är dina <laughs> svagheter? Uh, oj, jag tror inte på svagheter. <laughs> ja, jag Vad vill du ut utav ett jobb? framgång. Jag vill behålla mitt, mitt perfekta, felfria resumé. Jag vill inte misslyckas. Jag vill, jag vill se till att vinna. Jag vinner. Det är, jag är en vinnare. Jag vinner, jag vinner, jag vinner. Oj, har du någon aning, Gustav? Jag har några gissningar, men inte, inte helt klart. Jag har också en gissning, men Han är hur, amerikan. Hur du här? Han är amerikan. Mm. Han är inte svensk. Mm. Så att det var det, när jag sa Sverige så menar jag USA. Ja. Ja, mm. ja. Hur, hur väl kommer du överens med, med dina kollegor? Jag kommer inte överens med mina kollegor. Det är en diktatur. Det är ingen demokrati. Det är jag som är chefen. Det är ingen annan som bestämmer. Det är jag som bestämmer allting. Så att det spelar ingen roll vad de tycker utan det är jag som bestämmer. Jag är diktatorn här. <gryffs>. Hur väl kommer du överens med din... Ja, den tog jag ju. Hur skulle dina arbetskamrater beskriva dig? De skulle nog beskriva mig som eh, arg och, och fyrkantig och eh, inte vidare tillgänglig överhuvudtaget. Och skrytsam. <skratt> typ. Hur, hur tillförlitlig är du? Jag är jättetillförlitlig, jag gör alltid jag gör det jag säger, jag, jag, går, jag kommer aldrig för sent jag alltid tid, jag kommer på alla möten jag, det, det behöver man aldrig ifrågasätta överhuvudtaget Vad har varit dina största yrkesmässiga prestationer så här långt? Att jag är en vinnare <skratt> att jag är en vinnare <skratt> att, jag, att, jag har, att jag har ett perfekt, en perfekt förflutet det är ingen som misslyckas med mig jag ställer så höga krav att ingen misslyckas och alla älskar mig för det till slut Mm. Vad motiverar dig att göra ditt bästa? Självfyllande tror jag. Jag tror att det är att jag um, känner mig värd någonting när jag, när jag lyckas. Har du någon gissning mm. Gustav? Alltså en gissning är Donald Trump. <laughs> fast, han, han, fast han är inte fiktiv. Men... Nej det var det inte men, men jag, jag fattar vad du menar. Ja. Det stämde ganska bra. <laughs> Eller någon Charlie Sheen karaktär? Ah, det är nära. För, för, jag tänker efter det winning och så sådär eller ja, vinnare, vinnare det är en ganska Men, svår film jag har valt kan jag, för så här kan jag känna så här efteråt, um, jag är ganska nöjd med min prestation <laughs> förlåt <Spelar du laughs> går, inte går Gordon Gekko då? nej, tänk, tänk mer ni var inne på att de, de, de pratar väldigt mycket om det här det är väldigt roligt här ni pratar om att vara militär för de pratar om det i filmen det, detta är, kom ihåg säger någon annan karaktär till kom ihåg detta är inte militären, detta är Bla uh, Höll en... du på med musik. Nej, det är en disney film. Det är en disney film. En, dis en disney film. <laughs> ja. Men Oj, det är inte. Ja, oh, vänta. Är, är, det... Vänta. är det elefanten i Nej, yngelboken? Det är inte, Nej, det är det är inte animerad. Det är en live-action-film. Men en det är en disney film. Det, det kanske inte hjälper så mycket. Det är en disney film. En, en, en, uh, en disney film live-action med en väldigt, väldigt stor han som jag var nu är en väldigt känd skådespelare. Um, det är baserat på verk en verklig person <laughs> Herregud. Ja det är det. nu nu försvann alla mina gissningar. Ja, Disneyfilm ja, Disney, det är ju inte riktigt en Disney film men det är, en, det är ju en Disney film men det är ju en alltså, ja. producerad ja. av Disney. Producerad och distribuerad av Disney. Ja. Boas Jacken som, som har regisserat den. Vem? Han heter Boas eh, Boas Jacken heter han som har regisserat den. Du kan ju bara goda på det i och för sig. Det var ju fel. Ja. <laughs> Nej, jag, jag, jag vet inte vad detta är. Har någon med tror du? Eh, det, är, det är en sportfilm. Disney gör ju antingen animerad fantasi eller sport. Liksom. Det är deras grej. <laughs> ishockey? Nej, det är en amerikansk Nej. sport. Stor amerikansk sport, men det är inte ishockey. Baseball? Mm, nära. <laughs> amerikansk, <laughs> fotboll. amerikansk fotboll? Ja. Det är typ Friday Night Lights ja, det är inte Disney, men det är nära. Har Disney gjort en amerikansk fotbollsfilm? Ja, det är så nära nu, det är så nära. Det är samma tidsålder som, som Friday Night Lights. Jag kan inte rätta. Kan du säga någon uh, mer skådespelare som är med förutom den du är? Då? Will Patton är med. Kip Pardue är med. Bara så här jättekända skådespelare eller hur? Ja precis, <laughs> superkända. <laughs> uh... Killa. Det här var tok ah, Förlåt, ja. det var kanske lite väl hård. Men... Nej, nej, det var jätteroligt. Jätteroligt <laughs> men Han som, var han som jag var är ska jag säga vem jag är. Vem gick skådespelare? Mm. Denzel Washington mm. var jag. Mm. remember the title? Ja. Och Snick Christopher. Ja, det var, var, var så roligt. <laughs> men kolla på jag var faktiskt ganska nöjd med mina svar. <laughs> ja, alltså det var ja, det var ju skitläget när jag såg den här. <laughs> jag tror inte jag har sett den, <laughs> den är väl var. Vi är också nöjda med din insats Tack, jag, väldigt, väldigt, jag var väldigt, väldigt Det tog lång tid att komma på Men um, den kanske var lite för hård Den mm. var kanske lite väl nischad Vad heter han då? Han heter Herman Boone heter han. Mm, -hmm, okej okay. um, Det är som just ta med gång. Det är en ganska bra film. Det har en liten majd slut. Och så där. Men den har, den är liksom, Det handlar om, om rasismen i, i amerikanska samhället, som är, verkligen är mer aktuell än någonsin kan man väl säga. Att ja, ja, det de liksom sammansluts under ett, ett tonårs amerikansk high schools uh, fotbollslag. Och får liksom, ihop hela samhället genom det här fotbollslaget. Um, en, en bra film. en bra film. Den har sina liksom amerikanska ja, sjunga grejer som blir lite konstiga. Och så där, men men den, den håller hög kvalitet, tycker jag. Mm. Mm. Vart är vi nu, Per? Uh, på, antingen lyssnarbrev, och om vi inte har några lyssnarbrev så går vi över på nyhetsinslag. Uh, vi har inga lyssnarbrev, va? Jag tror inte det. Sen, har, vi, har det hänt något kul? Ja, det har hänt massa roliga. Som en, eller, inte så roliga, men jag tar de viktigaste här. Då. Mm. Blade Runner 2049 används knappt några greenscreen-effekter. Oh. Oj! Det, ja, det låter lovande faktiskt. Det, det, det ser lovande. ju inte ut som det är. Var de filmat det, den det, någonstans då? Ja, det kan man fråga sig. Oh, herregud! Ja, det var häftigt. Ja. Och Hoppas det, inte, mm. ja. hoppas det blir bra. Ja, men det, blir, mm. det kommer att det se ju väl. Alltså, trailen ser ju fantastisk ut. Och till och med Harrison mm. Ford ser ju fantastiskt ut i slutet. liksom. Det är ju... Ja, ja. Jag tycker att han är lite tråkigt klädd bara, en vanlig t-shirt. Ja, okej okay då, men... Hade han kunnat kosta på lite snyggare ut. Ja, jag, jag, tror, jag tror att, det, jag tror att det, finns, det finns nog, det kommer finnas något spännande i den. Det känns en bra regissör också, så det, det kan nog bli bra. Mm. Ja, verkligen. Mm. Mm. Woody Harrelson är bekräftad för hans solofilmen. Mm -hmm. mm. Det var lite otippat faktiskt. Ja, men... Den, ja, den kan bli... Den kan bli den, det verkar som att de satsar lite på någon komisk eh, film där, va? Ja, det är ju oh, de nej. som gjorde Lego-filmen Lego som ska göra det. Ja, Phil Lord och Chris Miller uh -huh. som... Men jag, det, det kan, jag menar, han är ju en komisk karaktär. Han är ju jätterolig egentligen genom 4, 5 och 6. Han, han är ju den som är, han är nästan på i hela filmen. Eller hela serien. Liksom. Och det är ju... ju får man inte om man får lov att säga så. Jag har många många Star Wars-fans som kommer att hata mig nu. Men, men uh, Hans <laughs> Oli, Han Solo är ju... Han är kung, liksom. Um, jag tror många håller med faktiskt. Ja, jag, jag tror det. Och vill tro det. Men... Um, men har ni sett den nya? Förlåt, nu kom jag in på en helt annat sätt, Rogue One. Mm. Ja. Den var ju alltså hysteriskt bra. Nej, inte... jag tyckte inte den. med. nej. nej jag... jag håller med just också. <laughs> jag tyckte den var, den var riktigt, riktigt bra. Jag, tyckte den... nej, de... De... jag blev inte berörd av den, liksom, emotionellt berörd. Nej, vad säger lyssnare... som har blivit av de andra. Våra lyssnare lämnar in eh, lyssnarsvar på den och, och de mm. förklarar helt perfekt som man känner. Fast eh, mm. att slutet var helt. Det var bra. Ja, slutet var väldigt, väldigt bra. Ja. Sista fem mm. minuterna. Minuter. Mm. Ja, precis. Och det var toksnygg den. Ja, det var den. Mm. Riktigt jäkla snygg. Men jag undrar, för att de gjorde ju om de, de filmade ju om 40% av den filmen. De gjorde ju, när de var klara mm. så gjorde de om fört, Så att det skulle vara väldigt intressant att se den första klippningen av den och se vad det var liksom. Ja, oh, verkligen. Mm. Ja. Det var väl någon som fick gå in och göra så kallade major reshoots va? Ja, alltså de har inte varit så för att de inte inte nöjda med första versionen eller. Nej, så som, så, som det, så som snacket var var väl att det var för den var för mörk och för tung liksom. Um, och att man ville lätta upp den lite. Men, men vet, man vet inte, mm. inte allt som kommer ut ifrån de här ställena. Det är ju inte det är ju ändå aldrig sanningen utan det kommer ut det som de vill ska komma ut. Ja, uh, ja såklart ja, precis. Men um, men jag vet inte, jag, jag tyckte att... Jag, jag lyssnade på han, Gareth Edwards. Jag gillar honom väldigt mycket. Han gjorde en, en väldigt intressant Godzilla-film också innan det här. Uh, mm. Och han pratade om att han ville göra en Red Menig Ryan fast i, i Star Wars. Um, mm. Och det kände väl jag kan vara lite konstigt. För jag vet inte riktigt hur det passar in i resten av... Alltså hur, hur ska det passa in i resten av universumet? Att man gör... Helt plötsligt gör man Red, Red Menig Ryan när man har gjort liksom... Ja, Det, det, och det är väl egentligen det mm. som jag kunde känna när man tittar på den också som ett, som blir, alltså den färgar ju fyran så väldigt mycket genom att det som jag gillade var att rebellerna inte var genomgoda, men ja, ja, men sen när du kommer till fyran och du ser de rebellerna så är ju inte det alls samma rebeller som du har i Rogue One så du kan ju aldrig gifta de här två filmerna för att det de rebellerna egentligen har gått igenom i fyran, det är så här, de har gått igenom en jätteförlust det liksom, de har ju, ju, ju många som helst av deras kompisar och deras allierade, eller deras liksom, medsoldater har ju blivit slaktade av imperiet och så sitter de där mm. och halvsnackar och tycker att det är roligt att vi ska liksom, spränga dödsstjärnan så att det ja <laughs> om, man, om man tittar ja, på det Ja då ligger kanske lite för tätt in på för att det ska funka Ja jag tycker nog Eftersom det den här är ju precis innan de tar ju vid liksom kan man säga. Ja den gör ju det för de tar ju vid precis när Veido du gå in på skeppet i slutet av den här. Nu pajar vi hela filmen om man inte har fått oss Såg du, vi har snackat lite om Sigiaia-folken. Äh, Mär märkte du dem? De har ju specialeffekter. Spe, CGI, de har ju gjort, han, vad heter han, den gamle generalen där? Ja. Alltså jag, jag, jag märkte ju det för att jag vet ju att det är han, men jag, jag mm. vet folk som satt bredvid mig som inte tänkte på det. Uh, samma här. Uh -huh. och jag, jag, jag, jag visste ju att det var han eftersom jag har sett som så många gånger och har så bra. Och visste, alltså, mm. och sen så kände jag ju till det för att det var ju snabbt om det innan. Liksom men, men ja, jag mm. tyckte det var bra gjort men jag, jag tycker man ser att det är CGI men, men det kanske man inte mm. gör uppenbarligen gör man inte det om man inte känner till att det var det så att, jag, jag tror att om man vet om det så letar man efter det, vet man inte om det så, så, så, så kommer man nog undan med mer än vad, vad man tror som, som filmskapare um, mm, det kan nog stämma mm. ja ha, mm. så sen uh, gör, ja. Co gör en västernserie äh, mm. mm. ja det kan ju bli häftig ja, ja. och det var alla för mig Mm. Ja, jag har nog inga direkta nyheter Som jag vill ta upp ja. Ingenting om Trump alltså Nej Nej, det tycker jag inte Jag det tycker jag vill lämna till en annan podd det, usch. Nej. Han ska inte få airtime det här, här, inte. Det, här är bra. det är bra mm. Det är roligt att ni tror det var Donald Trump <laughs> så. Herman ja. Boone Det är så, här, liksom, så långt i Ja, Men Ja, ja. ja. Det är precis motsatt nästan ja, faktiskt. Ja, men jag, jag tog det på när du var inne på Du, tog, du pratade ju om eh, vad var det, Diktatur och grejer Ja ah, i för sig mm. ja. Han mm. säger faktiskt den repliken i filmen Så jag sa den typ på svenska Så han säger mm -hmm. att This is not, this is not a Någonting, this is a dictatorship Så jag tänkte att det blir perfekt mm. där ja. <laughs> <laughs> oh, ja, Har du Vet du, har du läst några nyheter Eller har oh, någon någon nyheter från... Något <laughs> um, surre, <smann> <Karere> eller <snuffer> vad man um, säger. <snuffer> nej, det har jag nog inte. Det är väl, det är väl de stora nyheterna, de där. Um, det kommer ut en ny Power Rangers trailer idag. Um, som... Mm. Ja, som man inte riktigt vet vad det kommer bli. Nej, uh, det är precis. Ja, jag... Ja, jag vet inte vad jag tror om det här. Jag var ingen, ingen, ingen förtjust i när, de, när de, alltså de de fanns ju när vi var liten. De var ju liksom, det var ju någonting man lekte. Så där, eller som folk lekte. Så att jag ja, men det kan väl bli bra. Jag vet inte. Uh, det återstår att se. Mm. Men en, en, en, en nyhet man ska säga. En, en, en, det är ju att uh, Jumanji, den gamla filmen som gjordes med Robin Williams i huvudrollen, den släpps ju snart, den kollar på i post-production nu eh, och släpps där The Rock spelar samma, samma roll, alltså Dwayne Johnson spelar eh, hans eh, Robin Williams roll som, ja, som så Det så vill du utspela sig mer inne i inne i Jumanji va? Ja. Är han den mest logiska efterföljaren till Robin Williams tycker jag? Jag vet inte, det känns väl inte helt <laughs> <laughs> <laughs> Men ja. ja. Jag vet inte riktigt Ja uh, Så vi går över på, på filmkortet eller vart är vi nu? Ja, vi har lite över där men har vi har väl redan pratat om Göteborgs filmfestival lite. Ja, vi, kan, vi nämner det såklart igen. att vi har en live-podd söndagen den 50 februari. Klockan 18 klockan, va? Klockan 18 på, vad heter det nu? Café, vad heter det nu Cafémagasinet va? Ja, det kan nog stämma. På Tredje Långgatan. Ja, jättekul om ni kom hit och... Då man och kika in här. Ja, ja, absolut. Och lyssna. Vi kan utlova, vi kan utlova, vi kommer väl köra ungefär samma upplägg, skulle jag tro, som våra vanliga podd. Fast vi kommer involvera publiken mer. Säg inte så, då kanske de inte vågar komma. Ja, jo, nej men lite så. Här. Jo, men vi, vi kan locka med att vi kommer ha fin fina priser. Mm. Mm. I, om vi har lite tävlingar och sådär kanske. Mm. Så ja, hoppas att vi ses. Absolut. Och då kommer vi väl eh, ta med oss ett Martins filmkort va? Ja, det lär vi ska ta med. Och då kör vi ett sånt nu. Vad är det för Det här är eh, en av våra lyssnare, Martin Tilkvist. Mm, Vår vän, Martin Tilkvist. Ja, våran, precis. Han var här eh, och gästade oss en gång och då hade han med sig ett spel med frågesport, eller, med, frågesport, med filmfrågesport. Okej. Okay. Så där kör vi ett sånt kort varje avsnitt. Och då får du helt enkelt tävla mot Perl. Mm. Och så får du ropa ditt namn ifall du kan svaret. Mm, mm. Det är eh, sex olika kategorier och första kategorin är citat. Okej. Okay. I vilken film får vi höra eh, Toruk Makto, I will fly with you. Toruk Makto? Marcus. Toruk jag, jag gissar på uh, Indiana Jones och den, den tredje filmen. Nej, tyvärr. Nej. Har Per någon gissning? Nej, men uh, uh, nu får du ta en liten tror också eh, blå blå blå blå <laughs> avatar ja e var det? Nej, <laughs> <laughs> det, var, det var det första jag kom att tänka på sen kom jag att tänka på smurfarna ja just fruktmakt ja, ja. ja coolt <laughs> eh, nästa kategori festivaler och priser det borde vara du, du var expert på oh, ja ja <laughs> <laughs> eh, vilka utgör den till MTV Movie Awards Juryn. Marcus. Mm, vilka är juryn där? Mm. Är inte det publiken? Jo. jo. Snyggt. Eller, snyggt, eller, snyggt. Eller, ja, vinnarna bestäms genom röstning av tv-tittarna. Ja, precis. Ja. Mm. Det är mycket barn som kollar. Mm. Eller ja, det är MTV <laughs> ja, Förlåt. Nu kör vi karaktärer. I Stand By Me från 86 har Gordys bror omkommit i en olycka. Vad för sorts olycka? Ja, oh, den måste man ju kunna egentligen. Mm. Jag kan leda runt det brodern heter Denny. Det ligger kanske inte i någon sjukdom, eller? Nej. Jo, jag vet. Nej. Mm -hmm. Jo, det var en så mycket väg emellan till knivslagsmål. Nej. Nej. Är det, inte? Det, var... det var det inte heller. Jag... Jag kommer... Jag kommer inte... Det är någonting med någon lada här. Jag kommer inte ihåg vad det är. Jag är... kanske är helt fel på det. Men ja du, ja, du ut och cykla lite tror jag. Det är nog en helt annan film. Jag tänkte att han skadar sig eller han, skär, han, blir, han, han, han är någon sån här maskin alltså de sån här de skär ved. Nej, nej, det är ju typ Johnny Cash eller som Walk, walk the, the Line. line är det Walk the Line. Okej. Okay. Det är ju bara ungefär 20 år emellan de filmerna men okej, okay. men det var ju nära. <laughs> ja. Jag säger ja, det är det. ju. Ja. Ah, mm. ah. Va? Nej förlåt, nej, jag nej. kom till egen Jag säger, det är, så... ja, just det, ja. det är så tråkigt som en bilolycka. Ja. Då pratar om det i början eller slutet? eller Ja, jag vet. Kommer inte ihåg. De har inte länge såg det, men jag minns inte hur. Men får man se det? Det, det kommer uh, inte jag alls ihåg. Jag ingen... Nej, det får man inte se det. Är, jag tror det bara är något som, något som nämns. Ja, okay, ja. Nästa kategori, popcorn. Inuti vad gömmer sig Indiana Jones, säg? Här. I öknen, ja. Ett kylskåp. Ja, ja. <laughs> Det är så fick, dåligt. Jag tror vi fick ett lättkort. Mm. Ja, kanske. Om till och med jag kan fråga dig så det, måste det vara lätt. Äh. Han överlever... Men skådespelare då? Ja, Natt? han överlever atombomber för att han gammal sig i kylskåpet. Ja, det är ju så. Ja, jag jag mm. va? Ja, det är mm. så. <laughs> uh, vilken skådespelare spelar spindelmannen i trilogin om Superhjälten? En är något daterad fråga, men... Vad sa du, i vilken? I trilogin om super om, om Spindelmannen. Vem spelar Spindelmannen? Marcus. To mm. Toby Maguire. Oh. Yes. Jag tappar namnet. Mm -hmm. oh, jag, hade två. jag hade ju jättelänge och. Ja. De har jag faktiskt sett om, och de är faktiskt ganska bra. Jag, jag kommer ihåg att de inte var lika bra som de här nyer. Kommer ny Spindelmannen, men um, jag har glömt hans namn bara för det. Andrew Garfield. Ja, Andrew Garfield. Som jag gillade. Jag gillade första, andra tycker inte som jag kommer. Första jag gillar jag. Uh, mm. Nej. Men men ja, jag också här. Vet du ihåg. Men ettan, ettan, tvåan, trean kanske man kan diskutera men ettan och tvåan var faktiskt väldigt bra med Toby Maguire. Mm. Um, jag håller med. Ja. Jag gillar inte tvåan då när det bryggas så men jag ska försöka se om den. Ja, jag tror du ändrar dig. Två, trean, han blir svart och det där det blir lite jobbigt alltså när han blir vän om det här andra det blir lite lite den blir lite lång men, men, men och, rör. Jag... och rör det med för mycket ja, skurkar för mycket. och ja. sånt ja. Men ettan och ni det är bra filmer så det är ja. Mm. Då kör vi sista kategorin Svensk film Och det är också Marcus expert på. Det det. Det. <laughs> <laughs> uh, vilken numera Hollywoodstjärna Medverkade tidigt i sin karriär I Mio Mio Per oh. mm? Batman uh... ja, men <laughs> Batman ja precis Ja men det är ju Batman <laughs> Ja tar det du Marcus uh, Christian Bale Så ja. snyggt <laughs> Men, uh, ja. nu, nu har inte jag hållit koll på vem som vann Men uh, jag tror faktiskt att ni, ni, ni Jag tror att, jag ja, tror att, vi, att ni vi är alla vinnare här i filmpodden <skratt> eller hur? Vi är alla vinnare här <skratt> mm. ja. Jag sa precis så att jag aldrig aldrig förlorat Jag bara vinner och vinner och vinner Jag vet liksom inte hur det här <skratt> Ja precis. <skratt> mm. ja, kul. Mm. Mm. Då kör vi kolla filmen film baklänges Och här kommer jag läsa upp lite Här ja, mer... drar en handling i en film Fast eh, alltså, Typ baklänges Så, okay, ja. Ja. så mm. får vi gissa vad det är för film mm. Mm. Nå några bergsfolk hittar, hittar och bekompisar med några kanibaler i Anderna. Tillsammans bygger de ett flygplan och flyger hem till Uruguay och startar ett av Gustav. Alive. Ja. Snyggt. Du ja. hängde du med på hur liten du fall. Kanske tar ett tag innan man fattar nej, konceptet. här. Jag, jag, var, jag, var jag var helt med på konceptet. Jag bara jag var lite trög. Så det... ja, bra, bra. Mm. <laughs> en tjej hittar ett lik mitt i stora havet och tar med den på en båtresa en tjej hittar ett lik ute på stora havet. Oj, vilken idé. Det måste ju vara så om en tjej som åker ut på havet och dumpar någon. Alltså inte dumpa på det sättet. Utan ja. <skratt> det blir <är> dubbelbottnat liksom. <skratt> ja, precis. <skratt> <skratt> um, Men vad kan det vara för <skratt> Jag tror inte han pruttar. Du tror inte liket pruttar? Nej. Nej, då är det inte Swiss Army Man. <skratt> Nej. <skratt> Nej. Är det... <skratt> äh, Jag hittar lik Jo, men jag tror jag vet vad det är mm. Titanic. Ja. Nej men ja, det är ju jättebra. Ja jag säger mm. inte på men en båtresa ja precis. Jag säger inte på Wild Things eller på på på, um, på um, uh, Wild Things eller på uh, vad heter Double Jeopardy? Det var ju väldigt var väldigt, väldigt långt ifrån vad det var. <laughs> mm. Ja det var ja precis. Mm. Så vi tar tredje och sista. Mm. En hjälte kraschar i en godisfabrik och räddar de torterade barnen som är fångade där inne. Oj, oj, oj. En hjälte kraschar i en godisfabrik och räddar de torterade barnen som är fångade där inne. Det är inte Willy Wonka, eller? Jo, det är det. Är det är det? det? Är det det? Mm. Men vadå, räddar han var barnen? var så lätt, så den var svår. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, ja, precis. Han åker ju ner från himlen där i hissen då, så ja. ja. Precis. Mm. Jag nummer 3-0. Mm. Det känns ju inte bra det här. <laughs> <laughs> ja, det är inget här. Ja. Nej, det var inget här vi har. Nej. Mm. Nej, det är samma ni. <laughs> samma som nu. För svenska är taglines. Jag drar taglinen på en film. Fast på svenska. Ja. Mm. Uppdraget är en människa. The mission is Och en man. liten ledtråd så pratar vi om den förut. Pratar vi om den förut? Mm. Uppdraget är en människa. Yep. Stand by me. Nej, lite ja. samband med Star Wars. Samman med Star Wars och pratar med dem där. Ja, det är Saving Private Ryan. Ja, snyggt. snytt, snytt. Ja, ja, ja. till en människa. Mm, nu förstår jag. Mm. Det var en ganska bra tack ja. också. Ja. Nu får du köra tre här nu, ja, då, så att du, vi ja, så precis, att du vinner ja. en tävling eller så blir det oavgjort i tävling som inte var en tävling. Ja, jag det, det kan bli svårt för inte. det är bara två kvar. <laughs> ja. mm -hmm. Bakom varje kod är en gåta. Är uh, det source här code? Här. Nej, nej. Det var, ja, jag, jag tror det är imitation game. Ja. Åh, oh, snyggt. Oh, snyggt. Då tar vi nästa. Mm. En oäktingsarbete är aldrig gjort. Oj, vad är det? Bastards. En glorious bastards. Ja. Åh, oh, snyggt. <laughs> det tog jag bara på bastards. Ja. <laughs> en <o> oäkting. <laughs> Mm. Oj, det ja. var väldigt imponerande. Väldigt imponerande att <skratt> det, var, det var inte alls... <skratt> Han är grym just då. Ja, verkligen. Ja, och sen har vi gjort det här några gånger också. Ja, precis. Ja. Men, det var, var, var, var sjukt imponerande. <skratt> <skratt> jag drar tagg igen så får ni kolla den röda linjen då. Röda, den tunna röda linjen. Tuna, tuna, då. Ja. Den tunna röda tråden med jag. Mm. Uppdraget är en människa. Bakom varje kod är en gåta- en oäktingsarbete är aldrig gjort. Andra världskriget. Ja, det är direkt med krigsfilmer, men... Men det är andra världskriget. Ja, det allihopa. är väl eller, eller är det första världskriget som han... Eh, eh, Turing, eller en Turing... Eh, eller är det andra? Nej, det är väl andra, va? Är det inte det? Och det är andra världskriget. Jag tror det. det. Mm. Då klickar jag innan där, då. <laughs> mm. <Bra. laughs> ja. ja, men det är det väl. För det är den, det är den här nya filmen med han... Sherlock. Ja, jag är bara osäker på om det är Ja, precis. Jag blir också lite nog när vi pratar om det. Men, um... Ja, det kollar ja. vi upp sen. Mm. Har vi sett några filmer då? Ja. Har du några filmer du vill prata om, Marcus? Som du har sett nyligen? Um... Jag har sett nyligen som jag vill prata om. Jag har... Jag har suttit i jury till en festival Och sett väldigt mycket som inte var så bra mm. <laughs> Men det, det var inte bra Vad var det för festival? Nej, det, nej, det får inte det, det vill jag inte ens säga <laughs> uh, <Okay>. det, <laughs> Nej, inte det du sa så såklart nej, men det, det, jag sitter med, det är en festival Som är i USA som är, de, det Jag sitter inte med mm. i juryn Jag sitter med i urvalsprocessen För att det är så, det, det är mig mm. som har den Och då, då mm. ser, man, ser man Allting som kommer Så då liksom Um, det, det, kan, det är bara folk som har skickat in. Så att det är liksom alla. Och de har en policy att de måste de ser alla filmer. Um, vilket innebär mm -hmm. att man ser väldigt, väldigt mycket dåligt. Men man ser också fantastiska filmer som, liksom, som man aldrig skulle fått se liksom, om man inte hade fått vara med i den här. Um, och jag såg nu Warifsi för förra året nu så jag glömmer inte ihåg vad den heter. Men det var en, en som film som handlar om, om två. En republikan och en demokrat som blir kära annat, två tjejer som blir kära i uh, mm. Och den trailern såg fruktansvärd ut. Den såg, alltså, filmen såg ut att vara så hemsk. Så att jag så satte igång den och bara sa: Det här är liksom två timmar av mitt liv som jag bara kommer våndas. Och sen så Vi mm. filmen igång så är Den så så är, det, är det väldigt, väldigt bra. Så att, den som har klippt trailern till den filmen borde så här få något form av pris. För att, alltså, <laughs> trailern var ja. horribel, men filmen var bra. Och det har jag aldrig varit med om. Jag har sett bra tre. Det brukar vara tvärtom. Och det var... Ja, faktiskt. Mm. Mm. Men annars, de filmer jag sett på sista tiden är um, Sing, vad jag såg. Rogue One har vi, har vi pratat om. Den, den gillar jag väldigt mycket. Sen var vi såg mm. den här Sing. Um, den här um, mm. ja, um, ja, Universal-filmen. Animerade. Ja, fall, ja. som, som, var, som, som jag inte var jätteförtjust. Det fanns väldigt mycket bra bitar i den, men som jag inte var jätte, jätteförtjust ändå. Uh, tyvärr. Mm. Jag vet inte om har ni sett den eller. Nej, det har jag inte faktiskt inte gjort jag, den jag ser mycket barnfilmer med Ja, men... ja datorn och farmor var ju jag såg den. Ja. Nej, inte mm. Ja, Hon tyckte de var jättebra. Ja, nej, vi, vi var men nej, mina... de tycker ju alla. Hon är sex år. Ja, men det kan är så för att vi var där med mina guddöttrar de är 5-8, 5, och, åt... och... och sju, förlåt. Och de var också mm. så här väldigt förtjusta i den. Men, men... det var nej, ja. Nej, ja. Vet du vad jag inte på när jag såg trailingen till det Nej. Varför ska alla eh, tecknade grisar bryta på tyska? <laughs> Gör de det? Ja. Det är ju flera olika filmer som jag har sett det. Men det är faktiskt en av det dem. Det är ju de, i Shrek till exempel är det tre grisar som bryter på tyska. Ja. Och sen så är den här, och så är jag rätt säker på att det är någon mer, men jag kommer inte på just nu, men men det kommer nog från Shrek för Shrek är ju så det är väldigt roliga mm. gris. men men, men jag, jag, jag, jag, det är faktiskt en väldigt rolig, det är en väldigt rolig och väldigt fin dynamik mellan den här ena och de här två grisarna så det, det är faktiskt en väldigt bra så det gör ingenting att, bryter på, att han bryter på tyska. Mm. Mm. <grymme> men, men, men, men men ja trailern är väldigt mycket bättre än vad filmen är jag blev lite besviken faktiskt mm. Mm. Men, men men ja men så det jag sitter det, det och tänker på Jag sitter, tänker, jag sitter och tänker på något djur som har svensk brytning. Och vilka djur representerar vi? <laughs> kan vi komma på det? <laughs> Den svenska kocken. Ja, men det är de här scen <laughs> scenvangarna. Har ni sett Sutropolis? Det är ju en scengångare. Det känns som en svensk... Liksom. Det, det, det. Ja han skulle kanske skulle ha varit en svensk brytning Det det. det jag vet. Inte. Det var lite hårt. Nej vi, vi, är, inga, vi, är, inte, vi är Vi inte. Vi är roligare än så. Det är bara väldigt roligt när man går på stan och ser liksom folk som är så här som är lite som sen som tittar ner i sin telefon och som bara så här går in i varandra Det är ett bara Ja okej ja. Men, ehm... Den mest logiska skulle väl kanske vara om det var en älg eller något men Ja, ja det hade ju tyskarna hade sagt det, i alla fall. Absolut. Ja, mm. garanterat. Men har jag ni... jag så bara smitta in den med Imitation Game. Ja. Du har sett den? Nej, mm -hmm. men den är från uh, Andra världsgivet. Den är det, ja. Aha, okay. mm. ja. Mm. Bra. Uh, jag ska, Vill du prata om någon, Per, eller? Uh, jag kan ta uh, min enda här, John Wick. Åh, oh, den nya. Har du sett nej, en nej, film, nej, nej, nej. Per. Den, uh, Vi hade ju ett specialavsnitt här för... För... för mm, förra nej, nej. avsnittet var det ju. Mm. Det är prat. Nej, Olsson pratade om John Wick. Mm. Så jag var tvungen att se på den. Har du sett en film i år? Nej, ah, jag har sett några mer, men jag måste spara några filmer. För ja. att jag har pratat om... Vet du hur många du har sett i år, eller? Nej, ah, det är inte över tio eller tror jag. Nej. Jag är nog uppe 30 trettio, tror jag. Men okej, okay. ja, det är... Ja. Ah. Oj, ja, jag har sett 22, det tyckte jag var mycket... Oj, Det är så gött ja. att man kan ta den tiden och se på mycket film. Mm. Mm. Mm. Men han är i alla fall Keon är en avdankad hitman som får sin hund döda av några register. Det skulle mm. de inte ha gjort. Nej. Och Nyqvist här. Mm. Han, han var ju sjukt bra tycker jag. Ja den är han rätt bra. Han passar perfekt som gangsterboss. Mm. Jag, jag tyckte att han passar mindre bra i Ghost Protocol. Ja precis. Men, Det var den jag, den jag tänkte på. Bra i... Fast spelar han svensk va? Ja, det kanske gör. Protocol och i John Wick spelar han rysst, ja, men jämför man de två så är det ju natt och dag. Man kan inte tro det är mm, samma skådespelare mm. egentligen. Nej. Är ja, det gillar jag jättemycket. Eh, lite lite 80-tals action i en ny kostym. Mm. mm. Ja, den var faktiskt väldigt, väldigt bra. Men hade någonting. Mm. mm. Ja, väldigt bra, kan jag... Den hade ja, någonting ja, det är som säger. Ja precis, den var, den var väldigt väldigt underhållande skulle jag kunna stacka ja, mig till. Ja men okej, okay, mm. ja, men det precis. Jag, mm. men jag vet att just action, folk som är action, verkligen så här hardcore action fans är väldigt väldigt förtjusta i den här filmen och menar på att det, är, det kan jag förstå. Det, ja men de menar på att det är en av de bästa actionfilmerna som har gjorts liksom, på, på väldigt väldigt länge. Men inte har action action så där men, men, men um, om man är action fan så är det verkligen någonting man ska se för det, det är verkligen en, en hyllning till actionfilmen filmen mm, absolut. Absolut. Du har mm. väldigt bra liknelse med saker, tycker jag. Ja, men, ja. <laughs> perfekt. Jag förstår vad du menar. 6 ja, men, <laughs> ja? av 10 hot till John Wick. Ja, bra. Men, men, hot ja, en men, helt höll, ja. Ja, precis. men det är, som du säger Jag vill kalla dig för Ove Men det är det ju inte När jag gick i skolan så var det Ove Vad? det det? Ja, jag vet inte, vet inte varför, så När den här boken släpptes en man som hette Ove Så fick massa så massa folk som fotade liksom, Boken och skickade sms <laughs> Det måste bli en Nej. bok om dig <laughs> <laughs> mm. kul. Men det är som du säger Den hade någonting mm, Precis, hade det? ja det absolut mm. Uppföljaren kommer väl i år? eller Den släpper mm. ju ganska snart. Den är väl, jag tror det. Mm. Det är ju en väldigt märklig skådespelare, där Kwan Reeves alltså, han, är ju inte, han är ju svår att få grepp om. Alltså. Ja, ja, verkligen. Det jag tycker han verkar vara skön. Nej, han verkar ja, vara ja. jätteskön. Det är inte så, men det är bara att det, är, det, är, det är, ja. han är speciell. Liksom. och Det är ju väl, mm. väldigt bra. Han är, det är ju ingen som är som honom. Liksom. Det är ju väldigt bra kvalitet. för, för Jag tror att han åker... Uh, ja. Ja, det har man sett bilder på, att han åker, han, han, han, han, han svävar ju inte ut direkt i, vad säger man, i kändisk kändiskap. Nej, absolut inte. Han lever som en, vem som helst, åker tunnelbanan och... Ja, det känns som det, jag vet, jag vet mm. inte, det är ju bara några bilder man har ja, sett. Ja, det kan ju vara, ja, ja, precis. Nej, jag har inte, jag, jag, jag, jag känner ingen som känner honom, eller jag känner ingen som liksom har någon, jag känner egentligen ingen som, Micke Nykvist känner men jag med jag känner inte honom som... Så, så att jag har aldrig haft någon dialog om Kwan Reeves på det sättet. Men, men, äh, men äh, äh, nej, han, verkar, han verkar vara en väldigt, väldigt bra person. Och det, det är roligt. En bra person ska det gå bra för. Så det, det är viktigt. Ja, ja, faktiskt. Vilka filmer? du sa, Vi pratade lite innan här. Och du sa att du skulle få en filmkväll i kvällnatt. Ja. Har du plötsligt att vinna några filmer och se? Nej, jag, har väl, jag, har, jag håller väl på att fundera på vad det, vad det är jag ska ge mig in på här. Jag, jag har inte riktigt bestämt mig. Men um, det blir nog... Jag ska försöka ta någonting som inte är. För jag har kollat så väldigt mycket på familjefilm och liksom barnfilm nu eftersom det är det som är nästa, nästa projekt. Så blir det liksom som att man liksom pluggar det lite. Um, mm, mm. Men, men, uh, och då har jag väl tänkt att jag inte ska göra det ikväll och se någonting helt annat. Men jag har väl inte mm. kommit så långt i de tankarna. Men, men äh, det blir någonting på Netflix, via Play eller Seymour, tänker jag. Ja. Mm. Nu kommer jag faktiskt på en film som jag såg som heter Spionernas bro. En Steven Spielberg-film. Den, mm. den ska man ju verkligen rekommendera. Om man vill se någonting som är bra. Det givet sig inte andra världskriget. Men det är ju en väldigt, väldigt bra film som handlar om, om kalla kriget. Som um, är väldigt sevärd. finns på seymour ja, en reklam för simmaren på Det är jättebra. Nej, <laughs> mm. ja, det är helt <laughs> okej. jag tyckte den var rätt bra. Ja, det var, det var någonting som var det kändes som att Spielberg ville göra en en Oscarsvinnare när han gjorde den. Så det, det, vill man mm. se hög kvalitativ film så ska man se den sen så ja, är det inte en Spielberg Spielberg film, men, men ja. Den, den, är, den, har, väldigt, den också, har också väldigt många kvaliteter väldigt, väldigt intressant. Och en väldigt intressant, har mm. jag ha hans namn, men han gör en väldigt intressant roll. Eh, Tom Hanks. Nej, äh, Tom Hanks är ju nej. alltid bra nej. Men jag menar han, han ja, äm, vad, ja Vad heter han? Han som även är i Stora vänliga. Ja, heter han. han heter. Fast redan är han ju inte sig själv, då, men. Rylands, mm. ta någonting mm. sånt mm. tror mm. Ja, nånting mm. ja, mm. sånt. Mark Rylands, eller något, var, eller Han var i alla fall väldigt bra i den. Och jag, den han vann ju Oscar mm. för eh, Sylvester Stallone. Och där tycker jag faktiskt att Oscars fick rätt på det. Eh, där han faktiskt förtjänade mer än Sylvester Stallone. Fast jag älskar Sylvester Stallone och tycker att Sylvester Stallone borde få en någon gång. Men, men eh, mm. den prestationen var lite, lite mer än vad Slice Stallone när han gjorde Rocky. Eh, men eh, ja. En, en häftig film och värd att se långsamma men, men värd att se mm. eh, Jag kan få tal om Steven Spielberg mm. Så körde jag ju ett eh, Indiana Jones-marathon eh, När de dök upp på Netflix där. Oh, Just det nice. eh, Dels för att jag var sugen på var Väldigt sugen på att se om första filmen Och dels för att de andra filmerna Har jag knappt sett eh, Temple of Doom vet jag att jag har sett Men jag minns inte så mycket från den Och Last Crusade Var jag osäker på om jag ens hade sett hela filmen. Men ja, Raiders var ju. Ja, den var ju som är minns Och den var väl också lika bra som är minns mm. så, så den. Så den höll ju verkligen. Sen gav jag mig på Temple of Doom. Och den håller ju verkligen inte idag. Är det så? Den är så fruktansvärt ostig alltså. Mm tramsfilm skulle jag säga. Men vissa partier är väl bra i den också. Ja, vissa partier det räddas lite mot slutet där det är en väldigt häftig jaktscen i en gruva till exempel när de åker på en räls och sen efter det så kommer en häftig scen med en hängbro. Mm, just det. Så de två scenerna, var, de var jättebra tyckte jag, men i övrigt så är den filmen faktiskt eh, riktigt dålig nästan. Den reda inte på nostalgivågen heller. Ja, och kanske lite men... Eh... Stuntas väldigt dåligt så den, den, den här är den absolut sämsta i. Ja, nu räknar jag inte fyran då. i och för sig. Men den är väldigt sämst. För den, den såg jag inte om heller nu i det här. Men um, jag gav mig i alla fall på Let's Crusade sen. Som jag knappt kände igen någonting ifrån. Så den har jag nog inte sett i sin helhet i alla fall förut. Mm. Och den här var uh, den absolut bästa tyckte jag mm. i filmserien. Så det var väldigt kul att jag till slut gav mig på den då. Det är ju Sean Connery som, som steppar upp och gör den filmen bra. Alltså... Mm, ja, han hjälper ju verkligen till i alla fall. Ja, kombinationen mellan de två är ju helt suveränt. Mm. Ja, de <laughs> har väldigt bra dynamik i den. Ja. Eh, sen efter det så såg jag en dokumentärfilm som heter Raiders. Ja, du såg den? Om ett, ja, som handlar om ett gäng killar som när de var unga så spelade de in en... De bestämde sig för att ta sina VHS-kameror och spela in en scen-för-scen Remake av Raiders of the Lost Ark. Det här verkar ju häftigt som helst. Och det gjorde de ju då under... Vad var det? Sju somrar eller någonting. Så det är ju lite kul att se hur de liksom... Och de spelar inte in den i ordning. Så de hoppar ju lite i ålder fram och tillbaka. Få sen till scenen. Ja, de var extremt kreativa för att få ihop det. Liksom, mm. Men det är bara dokumentären var... om filmen va? Får du se någonting mm -hmm. i filmen? Ja, man får ju se lite klipp så här. Ja, men man får inte se hela filmen. Nej. Det vill man ju göra. Men det roliga var ju då att... Ja, men det roliga var att de hade ju spelat in allting utom en scen. Den här scenen när han slåss mot en, en stor muskulös kille vid det här flygplanet. Ja. Som slutar på ett lite blodigt sätt. Den scenen hade de inte lyckats spela in då när de var små barn Så nu skulle de försöka spela in den här men med lite högre budget. Så att den ska likna den här... Likna originalscenen så mycket som möjligt. <laughs> Eh, och det här är ju Ja, det går inte riktigt som de vill De har, inte, de har vädret emot sig Och allt, allt verkar gå emot dem Så jag ska inte säga hur det slutar sen Men det är väldigt spännande att se här och, sen är vi, tag och sen är det även kul att se Hur den här filmen som de gjorde då, hur den har, den har fått en riktig kultstatus Så de ordnar en visning för den Och så det blir ju rusning verkligen Till en kö runt kvarteret <gör> det. Så det är väldigt roligt att se Ja Så det här var ett väldigt bra komplement till originaltrilogin. Mm. Vad roligt. Vilken kul. Mm. Det är farligt att se om gamla filmer däremot. Det är farligt att se om grejer man tyckte om som barn. eller som. Ja, ja det är det verkligen. Uh, ja. Ibland i alla fall. Jag tror att jag tog upp det förra gången Vi pratade också. Då vi såg, såg Batman Begins med, med, med min dåvarande flickvän nuvarande fru. Så sa mm. jag till henne Ja, ja, ja, det här det här var ju jättebra liksom Christian Bale är ju jättebra Och det jag tyckte väldigt, väldigt mycket om Batman Begins Det var ju fantastiskt, jag älskar Christopher Nolan Men mm. jag bara fast Tim Burtons Alltså Där snackar vi där snackar vi mm. en tolkning mm. av Batman som är så bra. Nu, nu ska du få se här. Vi, hyr, vi, vi, vi går och hyr. Så är liksom, vi hyr filmen på, på... Jag tror till och med att vi hyr den på v, VOS För att den finns inte på DVD. Mm. vi står in mm. och sätter igång den här. Och så börjar vi kolla på den här filmen. Och jag bara... Men detta är ju inte den filmen. Alltså det var... Det var, det var så hemskt att se. Alltså, först, andra filmen, Batman Returns, är ju kan, är faktiskt väldigt bra. Men, men, men alltså, första Tim Burton-Batman-filmen är ju. Och jag kommer ihåg att, liksom, att Jack Nicholson var så här helt magisk i den. Att han skulle, liksom, vara den bästa joken, liksom, som någonsin har existerat. Och så var det jätte, jätte, jätteroligt. Alltså, det, det är verkligen. Det var verkligen en plåga och se den och det gjorde så med mitt hjärta för jag kommer ihåg när jag var liten och så här liksom jag läser här den här fiff på väggen så här jag väntade på att den här filmen skulle komma på mm. bio så att vi skulle kunna kanske kunna smyga in för att det var liksom, det var för gammal det var för såhär 11 och jag var bara 5-6 liksom, jag bara fan, jag måste komma in på Bio, liksom, så här värsta grejen och sen nu när man ser den så är det, jaha <laughs> ja. men ja mm. uh, jag tänkte Ta upp en högaktuell film. Mm. Som faktiskt har biopremier imorgon när vi spelar in här. Jag har sett en pressvisning av den här. Oj, vad kul. Eh, som heter, det är en svensk film som heter Småstad. Mm. Som regisseras av Johan Lövstedt. Han har gjort eh, egentligen bara en film innan. Tror jag. Eller han har gjort lite kortfilmer tror jag. Men en dokumentärfilm. Eller om det är en mockumentär kanske till och med. Som heter Konspiration 58. Som handlar om någon eh, får följa något gäng som inte tror att VM 58 inträffade i Sverige. Okej. Okay. Ja. på Ja, i alla fall. Eh, det handlar inte den här filmen om. Utan, eh, Småstad då, hans nya film. Det är lite som en blandning mellan dokumentär och spelfilm. Han har samlat hela sin, hela tjocka släkten eh, för att spela sig själva i, ett, eh, i en fiktiv händelse då. Det handlar om att Han och hans systrar Eller huvudpersonen och hans systrar Får reda på att deras pappa har dött Så de ska Efter det då så ska de ta och rensa ut Hans hus och då hittar Han Björn som huvudkaraktären heter Eller han heter så i verkligheten också men, Då hittar han filmklipp på Pappans dator till var och en Av syskonen Där han då pratar lite om dem Han öser kärleksförklaringar över dem Och samtidigt så Tar han upp lite grejer som han tycker att eh, de borde ta tag i sin, i sina liv. Och alla de här syskonen påverkas ju på olika sätt av det här. Björn då som man kan säga är huvudkaraktären. Han får uppmaningen att ta tag i sitt, sin rädsla för att tala inför, tala inför publiken. Så där får man följa lite hur han, han tar tag i det till slut. Och börjar träna på det. Och, eh, och det är väldigt intressant hur han varvar rent improviserade scener med scener som, som man märker att de är, de är fortfarande väldigt naturligt skådespel och så men man märker att de är regisserade för att de är väldigt, ja det är för att driva storyn framåt liksom och sen har han även klippt in mycket gamla hemvideoklipp från släkten som man som smälter samman jättebra med berättelsen också så ja, jag var väldigt imponerad av den här filmen oj kul Så jag satte en, jag skrev en recension på den på filmtopp. Och då satte jag en fyra och en halv av fem. Oj var roligt. Mm. Så här tycker jag att det vore kul om folk gick och såg den här. jag kan tänka mig att det kanske inte är någon direkt publikmagnet så. Men det vore kul om folk Fast såg den här. den har ju synts ganska mycket här i Stockholm tycker jag. på, på mm -hmm, Ja här det tycker jag. Men så mycket affischer överallt. Jag visste faktiskt mm. inte ens om att den var svensk. Jag förstod inte det för du sa den och jag tror den, så, den ser inte svensk ut på fischarna. Den ser liksom fransk, spansk ut ja. lite. Men äm, vad roligt. Kul. Mm. Den utspelar sig i Vadstena. Okay. Som är en, en, en liten småstad. Så. så det är en stark, stark rekommendation för mig. Mm. Eventuellt att man märkte i, i några av de här eh, vad, jag, säger, jag kallar regisserade scener. Jag vet inte hur man ska säga, men manusdrivna scener. Så kanske man märker i den gnutta att uh, skådespelarna uh, är oerfarna. Men uh, det är väldigt, väldigt få tillfällen. Så det spelar inte så stor roll. Roligt. Spännande, spännande med sånt sån trots men väldigt intressant. Så han har jobbat ihop dokumentära bilder på sin egen familj med... Mm. Gamla, uh. gamla hemvideoklipp. Vilken rolig uh. roligt att se den processen om hur de har jobbat med det liksom. Jag kan bara säga mig själv som mm. jag jobbar med mina föräldrar. Det hade ju varit <laughs> ja... Och en annan, en annan rolig detalj det är ju då att Johan Löfstedt eh, är ju inte med i filmen själv så han måste ju ha skrivit ut sig själv på något sätt ur familjen då, tillfälligt. Ja! <laughs> Men eh, så det är det lite rolig detalj som... eh, Sen har jag... Eh, jag pratar på lite till bara. Kör. Jag såg eh, en film som heter Sing Street av en regissör som heter eh, John Carney. Det handlar om en, en ung kille i, som går i skolan som eh, för att impa på eh, stans coolaste tjej så eh, säger han att han vill ha med en i en musikvideo för hans band. Mm. Eh, och hon går med på detta så då måste han ju bara då starta ett band. <laughs> bara den lilla detaljen. Ja, så han drar ihop lite kompisar och letar reda på folk som kan spela instrument och så kör de igång. Eh, de är, eh, må hända lite väl bra på att göra musik direkt Men eh, det funkar ändå väldigt bra tycker jag och De gör, de gör uh, låtar inspirerade lite av, eh, av olika artister så, så man känner igen stilen på låtarna och, eh, ja, Som helhet var det en väldigt bra film Anledningen att jag var sugen att se den här Var för att det var eh, av regissören till en film som heter Once Som är en av mina favorit romantiska filmer Mm. Fantastisk film. Mm. Och jag såg om den efteråt nu Och eh, höjde den från 9 till en 10 av 10 Den här gången så var den eh, Hade jag inga invändningar Längre efter. <laughs> <Utan> nu, <ja. laughs> Men den var också Väldigt så, mm. väldigt independent Nu kommer jag kom inte ja, ihåg Den kan jag inte ha det var, Men det var någon sån här den, den tog sig fram på något sånt också väldigt märkligt sätt För den var så speciell Så den, liksom, den, den Den fick liksom ett liv kring alltså en, inte genom det stora Hollywood-systemet utan den tog sig fram ändå eh, på ett väldigt bra sätt mm. för att den var så väldigt speciell Jag tror till med att den, den vann väl någon Oscar? Va? Eller, ja, jag... ja, den vann Oscar för bästa originalmusik ja, det var för, okay, eh, Och jag kommer ihåg när jag, jag såg den galan eh, live var jag för mig och jag satt och, och höll tummarna så hårt för att den gick ju upp mot jag tror att det kan ha varit kan det ha varit Trassel <laughs> som hade, hade premiär då? Ja. Eller, eller om det var. Det var någon Disney-film. Det kan även varit den här Enchanted eller vad heter den. den här live-action Disney-filmen. Maleficent. Nej, ja, så är inte samma. Det var någon det stor Disney-film i alla fall. Som kanske till och med hade flera låtar med som den tävlar mot. Och den gick ju van då. Så jag jublar väl nästan lite smått i soffan där, så. Vad va, va tyckte ni om Whiplash? Alltså det är ju inte, det är inte alls samma typ av film. Men det är ju ändå liksom en, en musikfilm. Jo, men det, det är ju kul med annorlunda. För det är också en slags musikal Exakt, kan man säga. Ja. Once är ju en väldigt annorlunda musikal. För det är ju en musikal, men det känns ju verkligen inte som det. Och det är samma sak med Whiplash. Jag har inte sett... Så, eh... På så sätt så har de ju eh, ihop, kan man säga. Mm. Mm. Whiplash har jag sett, men inte den andra. Nej. jag, jag borde ju vara att se Whiplash är ju fantastisk mm. men, men, men den är ju men, äh, det, är, det är väldigt olika filmer på, på alla sätt och vis men det är lite roligt att de där filmerna tar sig fram på något sätt så de är inte, det är ju inte självklart att de ska nå sin publik för att de, jag menar, det handlar om jazzmusik i USA det är, liksom, det är i för sig en väldigt stor alltså, ja, det är en väldigt stor mm. genre med musiken i USA men ja Nej, det är spännande. Jag ser fram emot La La Land gick upp nu också, som är samarbetsförsör. Mm, verkligen. Det ska bli spännande att se Dave var han... Dave Chappelle. Nej, nej, nej, jag vet inte. inte nej, Dave eh, Cheselien. Jag vet inte vad han heter. Mm, ja, något. Han är något franskt namn. Han är inte franskt, men han är något franskt, han, han är något franskt håll. Um, ja, jag, ja jag, jag sa ju fel. Han heter, han heter ju Damien Cheselien. Damien Cheselien, ja. Inte, de, inte Dave Chappelle. Dave Chappelle är någonting annat. Det är någon annan. <laughs> <laughs> ja. Men, um, ja, jag vet inte. Men jag hade något jag såg dokumentären Wiener om, vad heter han i förnamn nu då? den här politiken i alla fall som gör bort sig gång på gång med och lägga ut nakenbilder på sig ja, Anthony Wiener, det är ju jätteroligt hur Anthony. Anthony kan ja, man ha det efternamnet och lägga ut bilder? Alltså, <laughs> är inte det så här höjda ja, bilder? ja det är som upplagt för uh, it's your destiny mm. <laughs> har, ni sett, har ni sett intervjun med Joe Biden när, när de frågar honom ja, men, vad så vad säger Joe Biden ja, men, vad, fan, vad kommer de här? och kom de här grejerna ifrån? Var kom de här nyuppgifterna om Hillary ifrån? De bara Anthony Weiner och han mm. bara, oh my god! <laughs> mm. Mm. Men här, i, äh, äh, det verkar som att han har äh, återhämtat sig lite nu i alla fall. Om det inte har skett någon ny katastrof. Jag nej, jag vet, nej, jag har inte koll på det. Mm. Mm. Men äh, då ska jag bara lägga till sista film. Where to invade mm. next uh, Michael Moore då... den, den har jag ju inte faktiskt sett den Men jag vet ju vad det är det, det, Jag visste liksom inte riktigt vad det var När jag satt igång den Och sen så när man satte igång den så, så var det väldigt spännande um, mm. uh, Det var väldigt spännande och väldigt intressant Och uh, det är någon form av Intressant på många sätt och vis Och det är, det, är, det är någon form av hyllning Till Europa gentemot USA Hur Europa har tagit USAs, liksom Grundpelar och så byggt någonting Fantastiskt av det, sen så har man väl kanske missat det blir väldigt riktat, det blir väldigt så här att ah, Europa är så fantastiskt och USA är så dåligt och det är inte riktigt, mm, det är det är inte riktigt så enkelt men, men mm. äh, det har åkt i Norge och träffar äh, folk från utöja alltså, alltså folk som har mm. haft mm. och det, det norrmän är ju det är det häftigaste folket som jag någonsin har alltså det, det är liksom deras svar på det här var ju bara mer, mer öppenhet, mer demokrati alltså det, det är ju ett, Det, det, det, han hyllar Normen i det här Så det är nästan bara nästan värt att se den filmen Bara för att se här, den här delen om Norge Sen finns det en massa andra grejer som är intressanta också Skolsystem i olika delar Och mat och sådär men, men just det här med normen det, ja, det är väldigt häftigt Det är kul att de, de ja, Det är ett häftigt folk Efter att ha plöjt igenom tre säsonger av skam nu så kan jag hålla med om att normen är fantastisk. Den har jag det har inte jag Alla pratar om den här skam, att den ska vara så bra. Ja, men jag trodde ju verkligen inte att jag skulle fastna för det här. Men det, jag gav ju till och med upp efter halva första avsnittet först. det. du det? Var det... Men, sen, men, sen tog, men sen så tänkte jag, äh, jag ger den en chans till och sen så var jag... Fast, och nu har jag sett tre säsonger på en vecka ungefär. Ja, det är väl bara att det en början. Så problemet för mig är att jag hinner inte göra. Jag kan inte sitta med tre säsonger. Så jag kan. Det går ju inte, liksom men man måste ju... Men de är just, det är ju 20 minuters avsnitt. Så det går liksom att klämma ett här och där. Ja, i det är för sig, ja, det Är Det har jag bara hört så mycket jobba med en norsk skådespelare precis som pratar om det. Som, mm -hmm. ja, han var inte med det själv. Så han var ju jättenöjd med att alla visste vad det var. <laughs> Nej, det kan jag Vad tyckte han om den då? Nej men han tyckte väl, han tyckte, han sa väl att han tyckte väl att det var jättebra han tyckte det var jätte jätte jättebra. men han bara det är väl inte riktigt, det är ju inte gjort för honom om han är äldre liksom så det är inte nej, det Nej ja. precis. Men det, det var väl inget alltså han hade ingenting negativt att säga om det alls det, vi har inte hört någon som har något negativt att säga om det så att det, det, nej, det är Nej inte jag heller äm... nej, för, Men för trots att jag inte är egentligen är rätt målgrupp så känner jag ändå igen mig mycket och blir helt indragen mm. emo emotionellt eller man ska säga men de, för de gjorde den som att de la ut lit, en liten bit varje dag och sen klippte man ihop det till ett avsnitt på fredagarna, eller är det jag som har... Så kan det ha varit, jag vet faktiskt inte. Jag, jag hörde någonting om det och det lät ju väldigt spännande, liksom, nästan som någon julkalender fast inte riktigt så glad kanske, om jag har förstått det hela rätt. Um, men... Uh, men uh... Jag, känner igen, jag känner igen det på något sätt. Att det till och med var så att man kunde följa karaktärerna på Facebook och sånt? Ja, men det var något sånt. att Man kunde, liksom, man, man ja. kunde följa dem varje dag om man ville. Eh, men mm. i korta är liksom liksom... Ja. Jag, jag, jag vet inte exakt vad mm. det var. Men det kanske inte var att man krypte ihop det. Men på något sätt så var det... Det var någonting som man berättade under hela veckan. Och sen på fredagen så kom liksom, eller lördagen eller vad det var så kom liksom hela avsnittet. Um. Mm. Men det sprämde kul. Det är väldigt väldigt roligt. Har ni sett vågen? The Way eller Bölgen? Mm, sett den är den, är den, den fick ju, gick ju väldigt bra på bio i Norge och den har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet men är den... Är jag, tyckte den... Att, jag tyckte att den var ganska bra Aa. eller alltså, jo den var den var nog mest underhållande ganska, jag har pratat om den här fem i något avsnitt jag tror, jag, jag tror jag att jag sa att den var bra men den var lite väl typisk så uppbyggd lite som mallen av en katastroffilm men ja jag tyckte att den var rätt bra och det ska bli intressant att se, han regissören ska ju göra Tomb Raider mm. Mm. det är ju mm, det ska bli de filmerna, alltså det, det är ganska roligt för de där filmerna Tomb Raider gick ju väldigt väldigt bra alltså det, det är ju, det är ju en, man kan tycka vad man vill om dem och det får, får alla göra men, men rent ekonomiskt så gick de filmerna det är den, det är den spel eh, vad heter det spelfranchisen som har gått absolut bäst ek ekonomiskt uh, mm, vilket, det är svårt, mm, man tänker inte riktigt när man hör uh, Ja Jag var väl inte så förtjust i filmerna överhuvudtaget Jag tyckte inte ja, jag, jag, jag vet inte, jag, jag, jag, jag gillar spelet Men jag tyckte inte om filmerna Jag tyckte inte om de alls hade något med film och spelet att göra Men, men de har gått väldigt bra ekonomiskt Så det är, liksom, det, är en intressant, det är en intressant Det finns en intressant dragningskraft där uh, Men han har gjort ganska mycket roliga grejer Han har gjort, han gjorde ju en, han har gjort den här uh, Kallt, vad heter kallt vitt, kallt spår. Ja, jag vet tycker du ja. menar. Men den har man inte sett, däremot. Nej, jag, jag har sett den. den är, alltså, en, en, fritt, vilt, fritt vilt heter den, ja, till och med. Um, och det är, en, det är ju en skräckfilm, liksom. Och det, det, men de har gjort tre. Det, det, det är roligt med Norge för de gör så mycket andra genrer än vad vi gör. och De, de har en helt annan om um, man helt annan film och biokultur än vad vi har här i Sverige liksom. det är mm. tillåts att göra en katastroffilm som, jag vet inte hur man, det görs det i, för sig i Sverige också de, uh, crazy pictures gör en katastroffilm mm. um, den ska bli spännande jag har sett, jag såg någon, lite bilder från den som ser väldigt, väldigt bra ut så det, det, mm. det ska bli intressant att se vad det kan bli men, men men det är kul att det kommer lite så här att det kommer lite andra att vi tar lite för att norrmännen gör bra grejer, och danskan också för den delen, men det, det kommer mycket norskt nu som är spännande och skam då såklart, det är ju en stor stor grej i det, men, men ja mm. uh, Ja mm. vart, Nu får du guida oss här Per vart är vi? Är vi på Fliksort redan? eller Nu är vi redan på Fliksort. <laughs> redan ja. <laughs> ja, Redan och redan men... Marcus, är du bekant med Flickxhardt? Uh, nej, jag måste nog bli på mig, tyvärr. Mm. Vi kör uh, dueller. Vi får upp två filmer och så mm, ska vi mm. försöka komma överens om vilken som är bäst. Just best. det, just det. Fast nu är vi tre så nu behöver vi inte komma överens då. Ja, nej, men det låter bra. Um, första duellen är Fargo mot Babe. Uh, jag måste ju säga Fargo. Mm. Jag säger också Fargo, men Babe är inte dålig. Nej, nej, nej absolut <laughs> inte. Jag minns inte så mycket från Babe, men uh, ja, jag tycker nog Fargo är bättre, tror jag. Ja. Mm. Uh, och så blir det lite tystnad som pekar på bort sen. Jajamän. <laughs> För att den tänker lite. Nej. Vill du inte vara med? Jag uppdaterar. Vad suger jag blev på sig småstad nu. Det kändes ju verkligen som en intressant film. Mm. Gå på bio imorgon. Mm. mm. <laughs> mm. <laughs> eh, vi kör Scream 2 Mot Phonebooth Phonebooth är intressant Ja det tycker ja, är jag intressant. också mm. Jag vet inte hur bra den är egentligen Men jag har bara sett den en gång Det eh, här är lite svår Jag, jag tror phone booth. att Phonebooth skulle hålla bättre Frontigt än Scream 2 Hugga som stucket här tror jag men Jag tar mm. Phonebooth phone booth också Jag tycker den är, jag tycker den är bättre mm. Bra eh, Forrest Gump mot The Blues Brothers. Forrest, Forrest. Ja, Forrest Gump. Tyck ja, tycker nog Forrest. Mm, då får Blues Brothers min sympatiröst. <laughs> ja. Har du sett om den? Jag, jag såg om den för ett tag sedan. Nej, jag har inte sett om Blues Brothers. Inte alldeles. Nej, det, det, Jag tror att det ändrat dig. <laughs> om du har sett om den. Ja, <laughs> det är fint. <fel. laughs> eh, Charlie's Angels från 2000 mot Small Soldiers. Jag har inte sett små Zonius. Nej, den har mm. jag faktiskt sett. Jag vet inte de inget... ut. Ja. Charlie's Angels mot Beetlejuice då? Då tycker jag Beetlejuice lätt. Mm. Jag, jag tycker nog jag ja, Jag tyckte Charlie's Angels var rätt underhållande faktiskt. Beetlejuice är ganska rolig också. Men jag tar Charlie's Angels. Men du ja, går mot Beetlejuice hela tiden. Ja, det känns bra. Ja. Ja, men han, han... Per gillar att vara lite så snäll. Och ge sympati ja, ja, fast inte den här gången tror jag. Jag tror Charlie's Angels Då kör vi Independence Day mot Pleasantville. Independence Day. <laughs> förlåt. Jag har inte sett Nej, Pleasant jag... Pleasantville. Pleasantville. Men då Pleasantville. tar vi bort den för Per måste ja, ha okay, sett Ville. Ja, jag jag ville vill bara ta för mig. <laughs> <laughs> det är helt okej. Okay. Då blir Independence Day mot Superbad istället. Och då vinner faktiskt Superbad Ja, det vinner faktiskt super... jag tycker att Independence Day håller... Ja, Superbad vinner för mig också. Den är, den är bättre än Independence Day. Mm. Ja, ta den. Oh. De har så otroligt skön kemi om Michael Cera och, vad heter han, Jonah Hill. Ja, verkligen. Eh, här har vi en film som jag är osäker på om ni har sett. The Man Who Shot Liberty Valance. Mm, nej. Nej, eh, då tar jag bort den. Alltså, jag har nog faktiskt sett den, med Jimmy Stewart. Eh, då blir Forrest Gump igen mot Team America World Police. Team America. Ja, lätt. <laughs> <laughs> ja, men då kör vi för den. <laughs> då kör vi, kör vi tre dueller till. Beauty and the Beast mot Bad Boys. Uff. Jag måste säga Beauty and the Beast faktiskt. Ja, det tror jag med. Jag kommer ihåg att Bad Boys var rätt så underhållande faktiskt. Ja, det, mm. det tror jag med. Det hade, fast, ja, jo. Frågan är om den håller idag som du svarar. Ja, ja, ja, ja, ja, nej, jag ska inte säga någonting. Jag ska låta du får bestämma själv. Ja, ja, ja nej. <laughs> <laughs> ja, jag, jag tar Beauty and the Beast också då. Mm. Scary Movie 2. Mot, ja det här blir svåra Scary Movie 2 mot Doctor Strange Love or How I Learned To Stop Worrying and Love the Bomb Scary Movie 2, tack Nej, <laughs> lägg av Pell Jag fastnade inte alls för den Doctor Strange, nej oh, Doctor Strange. <laughs> nu börjar jag bli trött Den har inte jag sett det nu, men, nej, men, det, men, det, det... Har du sett Doctor Strange Love? Den, den här sätt, men inte Doctor Strange ah. Ah. Jo, den har jag jag väljer, jag ah. väljer ah. den här också för att Den andra tycker inte jag är så bra men, men... Jag såg ju faktiskt om Doctor Strange Love För några veckor sedan bara. Det, Men jag har inte sett Doctor Strange Den, den ja, nya Marvel Den känns ju spännande Nej. Men vad tycker du om Doctor Strange? Nej, det är den vinner jag, jag är inte alls förtjust i Scary Movie-filmerna Alltså faktiskt Nej. Nej. <laughs> <laughs> Då kör vi sista här nu Fast vi får nog kanske byta ut Double Dragon Nej den, är nej, den har du sett Eller, <laughs> Nej, det är ju alltså en Det uh, är en tv-spelsfilm ja. TV ja, skitdålig den är, <laughs> Ja, den byter vi bort <laughs> Bra start När man ska tävla <laughs> två filmer Den ena filmen bara, ja den, ja, den är skitdålig Ja, okej okay, ja. <laughs> Då blir det The Ring, Gore Verbinski's remake mm. eh, Mot eh, The Lost World Jurassic Park The ring. Jag, jag säger The Ring. Ja, det säger jag också. Mm? Lost 400, Jurassic Park. Det är det tvåan, eller? Ja, det är 2 Det var det här, Peter Stormare dör jag visste inte riktigt vem Peter Stormare var när jag såg filmer på bio jag älskar Peter Stormare ah, okay. så att jag satt och väntade på att en annan mm. person skulle för jag har bara fått reda på att Peter Stormare kommer att prata svenska sen kommer han dö och jag bara en svensk som är med i en Hollywoodfilm, vad coolt så jag bara satt och väntade på att han skulle dö men jag tittade på fel person så när Peter Stormare dog så fattade jag inte att det var han för jag hörde inte att han pratade svenska Så att, ja, ja. Eh, ska vi köra topp 10, Per? eller? Mm. Ja, förlåt, nu säger jag ja, bara. <laughs> ja, jag kör på det. Den här flickchart, när vi har kört den, då, så genererar den ju en topplista. Då. Eh, och då ser topp 10 ut som följer: Plats 10, Blade Runner. 9, Clerks. Jag fattar, jag fattar inte varför den ligger kvar där. Den, var, den har vi inte ofta. Nej, den får vi inte ofta upp. Ja. Eh, 8, Braveheart. 7, Full Metal Jacket. 6, Children of Men. 5 man begins. Fyra. Up. Oj. Tre. Vi får vända detta. Två. Infernal Affairs. Och ett. Schindlers list. Men ja, det är inte. En... Schindlers list har legat där ända sedan den. Där var med. Upp det. Ja. <laughs> det är ju en bra filmkväll. Det är en bra filmkväll. Mm. ja. Det känns som den vissa filmpoddens lista om man säger. Ja, det gör den ju. Ja, men det, det, jag gillar den här topp 10. Faktiskt. jag ja. tycker det är bra filmer upp Jag är inte så i klörk så den får gärna. Ja, fast det är en liten blandning Fokaliten. mellan alla typer av filmer. Ja, det är det verkligen. Det är lyckas bra. Med. Eller flicka mm. lyckas bra. Med. Mm. Ni, ni, mm. ni ska få en läxa mig till nästa gång. Ni ska kolla på uh, Louis C.K. när han pratar om uh, hur de kastade till Schindlers list uh, När de kastar hon. Okay. Det, det, det är fantastiskt roligt. Det är. Um, ja, bara, han pratar om hur man gör film och så pratar de om själva castingprocessen för hon, den här lilla tjejen som ska skrika på goodbye juice hon är ja, precis. nej, inte hon är utan, nej, nej. Nej, nej, nej, utan um, hon som skriker när de åker iväg i, ja. aha hon ja den där lilla trevliga tjejen ja. Um, ja, hon är men men han gör det man måste ju ha väldigt märklig humör för att svara men men men jag tycker det är kul <laughs> vi är gilla ha Lucy han är han är briljant men det, det är en ja mm. jag, jag tror att han inte Lucy Kay How to make movies eller that's how mm. movies are made eller nåt som typ not just till mer ja se av vad vi ska kika upp mm. absolut mm. ska vi avbryta här så kommer Björn, bro snar med veckans fråga. Mm. Mm. Hej filmpodden och alla lyssnare. Beror snor här med veckans filmfråga. Vilken film eller tv-serie är din guilty pleasure? Det vill säga den du knappt vågar erkänna att du tittar på. Tack Björn. Tack Björn. Och nu får Markus plugga sig själv här. V vad får jag? Film och <laughs> Du får göra lite reklam för dig själv. Jag får jag reklam för mig själv? Uh, jag skrattar för att, jag för att uh, Per ger aldrig upp det här med att, att plugga sig själv Ingen förstår vad han menar men. <laughs> vi får alltid förklara det uh, Oj, jag gör reklam för mig själv Det är det här som jag var så dålig på mm. um, Fast du har gjort en jättebra film som heter Inbrottet, uh, som alla borde se uh, på Som alla borde mm. se på som, som, som, är, som gör sin sista biovisning I Göteborg Den, den fjärde, andra, klockan 10 på morgonen Så det är mm. uh, uh, Varmt välkomna dit om ni vill komma mm. på den um, och sen så hoppas jag att det kommer fler filmer som jag har gjort i framtiden eller som jag har gjort som jag gör i framtiden hoppas, hoppas jag verkligen um, men, men med lite tur så ska ni kunna få se mer från mig förhoppningsvis <laughs> mm, det hoppas vi också faktiskt. det gör vi också Ja, det, det, det, det, det ska bli kul det, det är ju Jag är väldigt, väldigt glad för det som vi håller på med Och de filmerna som vi gör Det känns väldigt, väldigt spännande och väldigt roligt Framförallt väldigt, väldigt roligt och väldigt mycket kärlek I de projekten så det, Ja, det hoppas jag att det, Jag hoppas att Det får bli gjort och så att världen får se det här Någon gång Det kan ta tid men det ska göras Mm, precis mm. Har du någon hemsida eller? Man kan gå in och tycka på det. Ja, vi har, det finns uh, OVNEL-film. Det är mitt efternamn. Ovnell och sen film Så det är Olof, Viktor, Niklas, Erik, Lars, Lars film.se Och där står i stort sett allting om projekten vi håller på med. projekt vi har gjort och projekt vi håller på med. Um, eller projekt i utveckling. Uh, det är väl hyfsat sparsamt med information, men det finns i alla fall en liten liten teaser, lite bilder så där man kan titta på. Och där kommer också information ju längre, eh, ju längre processen går. Eh, och sen kan man följa det på, på eh, Facebook. Jag är inte världens bästa på att lägga upp på Facebook. Men, men det kommer ändå, den, den viktigaste informationen kommer upp där av det som, det som händer och det som, när det rör sig framåt och när det händer grejer. Så att eh, ja, bara jaga på. Och en film och kolla. Ja, följ mig eller bli kompis med mig på Facebook så värdar jag er. Jag mm. vad, vad tänkte, du, för, för inbrottet film filmar ni med Red, ja. Red One ja. eller vad heter det? Ja. Red, Red Epic Red Epic, mm. för, använder ni dem fortfarande? Eller har ni gått över till bättre? Nej, nu, nu filmar ju inte jag just för tillfället, nu sitter jag egentligen bara och skriver manus så, så just nu så finns det ju inget uh, men det, det, det, det är ju ett, det är ett konstnärligt val inför varje projekt um, Så det, det är svårt att säga. Det vet jag faktiskt inte riktigt. Det, det, Okej, okay. okay. um... jag var väl lite nyfiken där. För man märker ju knappt skillnad på en sån kamera mot en <här> vet det, En högbudgetfilm. Nej, det gör man inte. Alltså, det det såg ju jag är knappt någon skillnad för. Nej, det gör man inte. Det, det, är, väl, det, är, väl, alltså, det är väl det. Om man ska säga, någon, om man ska säga ett råd till, till alla som, gör, som ska göra filmer, ska göra sin första film så, så lägg, lägg väg, släpp inte igenom dålig kvalitet, alltså rent tekniskt dålig kvalitet. För att det är det första som, som distributörerna och liksom de som ska köpa filmer det är det första, de, de, de sålar bort de filmen kvittar hur bra storing är och det, det är inte riktigt det är kanske inte det man vill mm, höra. Okay. Utan det, men, men det är verkligen så att, att, att kvalitet att det faktiskt ser ut. Att det faktiskt ser ut som en film, det, är, det, det går inte att går, går förklara hur viktigt det är. Um, framförallt utomlands i Sverige så är det lite lättare att komma undan med um, där man kan liksom göra lite mer uh, videohållet och det funkar fortfarande för att vi, vi, har, vi, vi har en, en realism liksom, i vårt berättande som är väldigt, som är väldigt, väldigt spännande och väldigt, väldigt bra, men så fort du kommer utanför Sveriges gränser så, så, så det ställs väldigt höga krav och också ställs väldigt höga krav på när man ska leverera film, alltså när du ska När du, det, som är, det som händer väldigt ofta är att folk gör en film som blir bra. Och sen så kommer en distributör och säger distributören. Jag vill köpa den här filmen. Och folk bara, fantastiskt, jag har sålt min film. Sen ska du leverera filmen. Och, och det är inte bara att leverera. Här här har du filmen. Här har, här har, du, liksom, här har du en hårddisk och sen är allting klart. Utan de ska ha... Alltså de ska ha allt, de ska ha skorstorräkarna, de ska ha, de ska ha allt. Det, det, går ja. inte, det, det går inte ens. Jag kan inte ens räkna upp vad det de ska ha. Men just att ha, gjort, att ha gjort ett gediget arbete från början, där man har allting på plats, alla dokument och alla, alla, alla filmfiler och man har ljudet korrekt och det, är, äh, det, det är svårt att det är svårt att förbereda sig på leveransen är helt den är, den är jättesvår, alltså leveransen av film, när vi fick den såld till USA så satt vi, så att jag tror det satt ett halvår med eh, dokument och liksom saker som vi bara inte hade gjort, för man tänkte liksom att såhär, behöver de verkligen veta behöver de veta allt men de, de behöver veta allt liksom de behöver skydda sig från alla håll och kanter så, så att, ja det är klart Nej men leveransen är, ja leveransen av film, alltså från, från producent till distributör den är, den, är, den är enklare i Sverige mycket, mycket enklare i Sverige men så fort du kommer utanför Sveriges gränser så är den helt en helt annan skola, en helt annan värld och det är ja, leveransen och kvalitet, håll, håll kvaliteten hög så den ser ut så den ser ut som att den är liksom ja, precis som ni säger, att det är som att man inte ser skillnad på att det är lågbudget och liksom att det är en en högbudgetfilm, att det måste se likadant ut sen så finns det andra saker som man inte kan göra i lågbudgetfilmen, man kan inte ha en kran på samma sätt som man kan i en högbudget och man kan liksom inte ha explosioner och grejer men, men det måste ändå se ut som att det är ja, en högbudget om man säger så um, mm. och det är väldigt bra med de nya kamerorna man kan ju faktiskt göra det för en ganska en hyfsat billig peng med, med liksom noggrann ljussättning och, och ja, ett, ett, ett väl arbetat foto så kommer man väldigt långt mm. Jo det verkar vi <laughs> Mm, var, ja. Ja, väldigt långt svar på på jag skulle jag göra reklam åt med själv utav ja, bröderna det, det. Det, det var Det är jätteintressant det här. Du mm. mm, Men det känns som har slutat ta ett film filmskola avsnitt eller? Ja, precis. Ja, det, det, men det är det är just för att det så här jag har på riktigt haft kompisar som har sålt filmer som inte har klarat av att leverera och som inte har då som inte har haft alla liksom Alla varianterna på ljud och alla varianterna som behövs i, i, i, i, liksom, i, i exporter på filmen. Uh, så de har inte fått den fast, fast distributören ville ha den. Så eftersom de inte har kunnat så de har inte fått pengar till göra det. För det är inte så billigt. Det kostar pengar att leverera på rätt sätt. Och det, det, det, det, du ska, du ska liksom få fram de pengarna på något sätt och kunna leverera och det. Ja, det känns som att jag skrämmer upp folk det är det, drev, det drev jag vill göra det är bara, no, bara noggrannhet att man är noggrann om man gör det från början så kommer det bli bra <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, intressant, mm. jätteintressant ja, absolut mm. så vi kör ett avslut eller? jag tror vi kör ett avslut här tror ja. jag. inbrottet klockan tio, den fjärde andra mm. mm. mm. var det rätt? yes mm. och filmpodden livepodd klockan 18.15 18, ja. ja. Det får man boka in i sina kalendrar. Absolut, ja, absolut. Mm. mm. Oss när det på filmpodden.se, facebook.com/filmpodden, ett filmpodden, ett glarsked och ett p76 på Twitter. Mm. Tack och hej. Tack och hej. Från Markus. Gett <laughs> stopp på vi där eller? Hasta la vista, baby.